أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جلتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا أعوذ <تصفيق> مکه یا اتر ربت مکه دا وانت ځان غریبانا سره کلک کچ کوم دا الله جل شانو عبادت کې الله جل شانو سارو ماهام را بړي او اقیا د تزہیب په دنیا د دنیا نه ځان به پرواکا لکد دنیا محبت چي دې لدا سبب د عذاب جوړېږي په دې دنیا کې مولانا ایروم رحمت الله علیه ولی چې بی. د دنیا میثال کیشته اید کیشته اید د سمندر د پاسه روانې وسه نوښتان و ننور کې او کچرته کې وبدي کیشته تر دن شو هین <تصفح> نو پیششته لغوب دغه شانې دا دنیا دا, دا که چرته دنیا تا د فل ضرورت مطده کمالونه نه تاله ضررنظر کوي خوکه چرته ددي دنیا محبت د ضره ته وردن نه کو بیا به تاله دنیا ضرر ل کوې د دنیا محبت سه ش د دنیا محبت دا دی چې ته حق پر دی دو دنیا د پاره دا اخرت یو کار دی او ته دنیا ته توجه کی او دا اخرت هغه کار هغه ورته کی مثال په تور موزه فرض موزه او سم درته وي د فرض موزه ترې او دغه دغه پنځه دل در کوم تاغه پنځه ورته په فرض موزه پریږده وَضْرِبْ لَهُمَّا سَلَّهُ وَجُلْعِينِ جَعَلْنَا لِأَحَرِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابِ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَاهُمَا دا مثال بیانه دادو کسانو ابن عباس رضی اللہ و تعالی نویل پا بن اسرائیلو کیا بادشاہو اگا بادشاہ چکلا مرشو داغنت وزامن فاتشو نو یور او لگی یو راولګي د هغه بنگلي هرڅ د پلار اميراثه واستو او بل نه کومو ندا چې کوم مال داو د پلار میراثه هغه ته او د بچی دا چې کارو کو میراثو برابر تقسیم شه خدا هغه میراث ځان سره سنبال کړه نو که دا به یو بنگله جوړ کړه هغه اغه ژه کوم د دنیا نه بیرغبطه او نه غدوم یو بنگله جوړه کړو دا الله <سؤال> پلارجی دې شه راتیک لکه دغه په مقابله کې باندې بیاو خدا بدل زان د پارو کول هغه بدل الله د پارو کول کغه به یو کور جوړ کوو یو باغ به جوړو نه دغه په مقابله کې د دې مالدار په مقابله کې به اغذاهد عابد چې کوم عبادت ګزا هغه به یو باغ جوړ کوو هغه به د الله پلارکه شه راتیکو دا جوړو دا سی راغې چې دی غریب شو ځکه ټول ماې دا الله په لاره کې خرچ نه چې کله به دا عابد و ظاهد درور دی به با د بعدشاالدي بل ز ته مختاجه شو او ته ب ویل شماماله سر را سر دغه به د لاسه په خپل باغونو باندې درو ځکه چېته د چا نه سر و غواې خپل په زاییل اغه باغ په خپل باغونو باندې به ګرځو دا باغ دے اغه باغ دی او دی خاطر بوتل چې تا د خپل راست څخه او خپل دین ترغیب دی ولا وکړه په باغونو به ګرځو و طيبه چې مل پرې ده د دنیا اختیار کړ نه بل رو ورواته وي وې پالاح جل شانو باندې کو پرمکو الله جل شانو سره شرک مکو نه دوا تو وي وای چې الله جل شانو به مال په اخرت کې مرثوی راکې دی ماندار وته هوخه و راغې چې الله ددې باغ تبا برباد او ختمې کو نه هو تني ماتا تني ولید دنیا محبت اختیار کو او اخرت پر چھوڑنا لا تنشت باغوا است تزهید من دنیا حساسیت دنیا واقی د باغوا لبا همیشه د پارادیسی دو, دو طاقتونه په دنیا کې چليږي یو طاقت د کا یو طاقت د بد ورب لهم مثلا رجلا جعلنا علی احدهما جنتیین <coughs> او بیان تدیتا مثال د دو څړو جله له ح معجر نهتیې چې ما وررک یو د دوواو ته دوه باغنااملا عاد دا انګورو حف نه هم ما پټکرومونږه د لرهې نخلین دا باغ د او ګیر چاپرن دی نه کجري و لکه څنګه پټ د پټ نه ګیر چاپره اوې ولارري وجهله به او ما پیدا کرو داغی پو میانس کی بینه ما پو میانس دیدو آنکی زرعا فسلو. مطلب داده چز مکی ووا. خوکا جوری پکیم می انگور پکیم و فسل دیم کی دو. کلتا جنتین آتا تو کولها ولم تظلمی حوشی آن. دغت و چې چی ورکولی با دی اکولها میویخ پنی ولم تظلمی حوشی آن. او نکا مولی دی. من هو د هغې نه یانته شيګوره قرap په کره بوت میلاغلی دلد. زلم هم دلته په معه د کمي وفجرنا خلالهما خلال اور هو ما نههرا او روان کړي ما خلال له ما په میزې کې نهرن لون ده او کاه له هوسامرون اووي د د د د پاه م ووي فقاله ل صاح به وي ویل خپل مردلي تا و کولی خبرهاتې ور سره کولی انا اكثر منك علما وعظ نفرا ذي عاتم ستار مالن پمال کي وا عض او زورور يم نفرن پډل کي دياندار ته وي دي مال ميد هر د ډال مي مضبوطه د ستاسي ته ته ست شعراتو دی کله بس خبره دې ختمه کرا ودخل جنته وه وهو ظالم لنفسه او ردل شود باغ خپل تا او دې ظلم کون کي قال ادوي ما اغ نو انطبيده حاضی او زګمان نکوم چې حالات بشي د حاض دغ بددن چریون وما اون استاعته قاائ مت نه زګمان نکم په قیمت بانندې قا کې راون کې وله انرو تو عربي له عجدن نهخیررم من هاون او که زه او ګرزله شو بهاپسې شو مخا ذ پیدا کوم عدم منها وره د دی نه بهتر د من قالاً <سؤال> ز د ګ قاله له صاح بهو هو ویل د ته مرگري د دهایو عا اوغده سره خبرې کويکهفر ته بل لد خلقکه داته اوس دی نیک مګري ته داوي برور دده چې کم نیک رو او ته کهفر په لې خلق کا من تو رااب ته کوپر پاغا پهغا لابانې چې پیدا کړی ته د خاورونه سه من ننس ان بیادي او ساعت کېناسممهته واکره جوله بیا برابر کړې تا لره انسان لا له والله هو رببي وله اوشرکو بررببي أحد لیکن زه دا خبره کوم چله جلشانو هو درب دی وله اوشریک بررببي أحد او نه شریکوم زه دررق ولو لا يذخن تجلتى او ولي داسي نواكل جته داخليدي جنته كباغ پن تقلت ولي لنويل كي هاغه کی, کی ما شاء الله وتش الله عليه لا قوه الا بالله نيشته طاقت مگر په امداد الله اين تر نه نهعقل من کتوی نمع لرشد کم یمستانا پا مالا پا اولاد کی خبل طرف تفع سا ربی این یؤتینی خیر من جنت کا امید دے چرب زمارا بکی مالا را دے احتر دباقستانا ویوسل علیها حضبانا من السمایو راو بلیگی پجی بانے ستا پا دباق بانے حضبانا من السمایو عذاب د اسمانا تصبیحان اوبا گرزی سعیدن زلقا میدان خویدن که او یصبیحان ما اوها یا اوبا گرزی اوبده ده جواره غورن جواره فلن تستسیع له توالبا نا طاقت بند لرطاقه لنا دا راوبا سنو تا دا باق چه ده نا دا دا دا دا با جواره شی تا باق که چکم کوئی ده نا دا دا دا اوبا و پخکتا بانده نتبا بیاسکے دا لح جلشانونے انداد گوا دا لح نسوال کو اوستا پا دی باغ بانے با لح جلشانوی او سینا رونی گی او ہی تبی سمری ہی او راگی او ایہاتاو پیشوا بی سمری ہی کب میو د باغ دا فاس بہا نو اگر دی دا دی یو قلب کفیهی چمرول لیلہ سنقبل علامہ انسا قضی آپ آگچے خرچے کروا فی آپ پا باغ کیا و یاخواویتون على او روشي او دا باغ روانشيا اوروشییا سره د سفرو خپلو حال اورویا سره د چتونو خپلو نه د دی نه دا معلومیږي چې دا معلومی گی. دا په سفر بانونه لکه صورتې نه حلکې تتون چې دا په سفر بانونهي نه سره د چتون خپلو او سره د سفرو ويقولوا دولي آليتاني هاي افسه بما على رعلا مشرك بربية هداه چينو شريك رمع قبل رب سرار ها حدا هسيوطا ولم تكو له فیت ينصرونه او نوذنه ولم تكو له فیت او نوذنه رعودالا ينصرونه چين دالك او دو من دون اللعاء ما سيوعد اللعن وما كان منتصر ونوذي بدل آغسن كي هنا لك الولاية لله الحق فدغ وقی کارشو اختیار الله لرا الحق چې حق دی وین اختیار د الله جل شانو دی دغه خبره کول چې زما دا باغ بڅر تم تبابرباد شي خو دلته کې اختیار د الله جل شانو شه د باغ تبابرباد و کو ثوابا ود الله جل شانو ورته په بدل ورکولو کې اوولو کې و خير النقبا او به احتتر دی په نهفنجه ورکو ورتهلو کېیم بلهه ویر و نق او به احتتر دی پان جاام کې وز له هم مثل حياتي دنیا بیایان کري ته مثال د ژوند د دنیا س له من نهسم وشان شاناند د چې را و من سي دبرنا فقتل پخته تهدي نه تذګد ورشي په اړې باندې شینکی د دنیا مثال څنګه ده دغه متريقه د مون کې لري نو د دنیا سپکواله هغه لیکر کوي دا دنیا ډېر سپکواله څنګه سپکواله دی په څنډه ته وره د بارانو شو بارانو چې د بره نه شیم را درغون در شو چې شیم کې را درغون شو هغې باندې وخت راغې سپلی پر چپی چپې وئ هوا سره چې ته ته ګورې زمیدار و ته ګوري دخواند وررکې یو وخت پهې با را شي چې دا زه زه شي نو دد نه دا معلومه شوه چې څنګه دا وخو باندې دا وخر راغې دا زره زره شو لږه شانتې پتا باندې امام داس دی وخر راشي چې تب زره زره شې د دنیا له بختم شي ته شپه پرای وله پاتشي د ملال دکې وړي پاتشي وضرب له هم صلى حياتي الدنيا بیان کدي ته مثال ژوند دنیا کمايل پشاندو وو انزلناه من السماء چرا وروي من من السماء د برنه افقتل تبهين نبات الارض بس ګډ رادي پهې باندې شین کې د زمکې په اس بههشي من ت ضررو هوري یا نو او ګرېغاهشي من اوچ زره زره تزرو هوري یا چدي هغې نه را هوواګانې موستهګوره چې هوواې را شي و خته ختم شي غ نه م باندې کوم یو دوري سر را شي والله کو شین کهدي الله جل شانو پاره شی باندې قدرت والره بیا دلته کی مثال دو بو سرور کو او بو سرې زکه مثال ورکو لکه څنګه د دنیا ز پاره دو بُد پاره تراره نشته په ځاین نټینګي ضرورت چيږي ودا ر شانته دا دنیا چې رنده د بګر ختم شي لکه څنګه چې ډوبوت دی انسان اشتیاق لري نه دا چې د د انسان شوق بیرته کیږي المال والبنون زینت الحیات دنیا مال <سؤال> چې دیو ځامن چې دی ځامن ځکه یاکتل چې خلک په ځامنو فخر کوي زینت الحیات دنیا دا خاص ته د ژوند د دنیا دا د دنیا ځخایسته او خاص ختمیه کولا د دنیا ن ش په کار دیول باقی یاو سوالي هااتتو خیرونونه عند رب کهتهوااب و خیرون عملهولباقی یاو سوال ها او باکی پې کېدون کې نه کمونه خیرون غرددي عند را دی کپنج در تاوااب په بد لکېوه خیرون عمله ووردي پو بهت کوې عضر د لا وطالان و عمل هر عمل چه ده قول و ده فیل نهی خبره کې که و که تکاره که او چستانه کمان دینا غبه با باقی پا دی که ده آخیرت ده پاره عزرت علی رضی اللہ و تعالی نوئی وی ده دا و ده ازامن چه ده او پسن ده ده دنیا سروانده را او اعمال اعمال سواله ها نه کمالو نش دین ده پارا دا آخرت د پار کروندلا او کله کله الله جل نشانه دا غوال دی قوم د پار راجم کی الله ول دینه کو اعمال توفیق عمر کی او الله جل نشانه ول معلوم زمانه فسالن مر کی او دا دې قیمتي خلکی لکه عثمان رضی الله تعالی له حضرت عبد الرحمن بن او فرج الله تعالی له ډیر مال داو 420 تونس رذر ده رسول الله صلی الله علیه و سلم له کړي 12 کروڑ 9 لاکھ 60000 روپیا دی د دې دوه سره کرونو دا الله خپل راک خرج کړي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا قربانی لري او د ذکرنتی او خانه په جهاد کې ورکړي دې د بابیات صالحات کې یو وروه چې په هغه کې چې دا ویلې شي دي چې هر هغه عمل چې پاغې باندې داله جلله شانوه رضا طلب کوی شيشاپي را خبره کو ده چې کو عمل باندې دا جله شان ضا طلب ل دا باقیات او سوالحات تے. و کی دن دی ر پاتې کې دون کې دي ته ب صی دي قدري جلله او وطلالو رسول الله صلی الله عليه وسلم سلام چې باقیات او سوالحات هغه عمل چې ستو پاتې کې غه دیرتهي نوای صحابہ کرام ویل چې باقیات الصالحات څه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله لا اله الا الله الحمدلله الله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله دا باقیات الصالحات دي ونمتابد معنا کې باقیات الصالحات دغې چې د قران کریم درس وکا د سنت طریقو درس وکا د سیرت درس وکا اسلامی مدرسسه جوړ کا د یود او د ن سواره او د خلاف وک دا باقییتو سوال هااتتي دا به درروستو پاتې کېيول باقیاتو سوال هااتتو او باقی پاتې کېدون کې نیک کمونه خیر غوردي ان دې کپنی درف تاسو اواب په بد کې و خیررو نامله او غوردي پو می کو و یو منصروول جي بالاله وطه الله به با د روان به کومون د دا سبه غږ دی او ویني وحشرنا هم او ښکارا داګه وحشرناهم اوراجم من ضق من دينا را فعلم لو غادر من محدان پریبن دم من ديني او سن و على ربك کا او پيش بچي دي على ربك قرب تابانه صفن صفنا فقتعك بالله ټول صف صفباله لقد ياتمون كما خلقناكم اولما راوي تبدعى الى دا خبر بہت ویلې شي شی. یقینا موږ په دا کړی زالې تاسو زمونږه تخواته تا لکه څنګه چې پیدا کړی موږ تاسو پاول زلبانی پاول زلبانی انسان څنګه پیدا شي د دې کله پیدا شي د سره اعمالني دې کله پیدا شي د سره مالني د سره کپړینی دې نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مه. د قیامت پر ځخلق په داسې او حالت کې راپاسي حفاتن عمرتن اورلا سر تور سر بیا لپین اسنتا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات کما بدانا اول خلق نعيده وعدنا الیا انا كنا فاعلين لکه څنګه چې موږ د پاولو پیدا کړو څرتور څرتياب له په بربل بر دا شان دي بډې مونږه تراشي د قبرونو نه برابر او چرچی آزاد مونږه واده د چا مخه داخله خلک برابر ژوند کیږي او دا, کی دا کار مونږه کوم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې د زنا له بده سره او د زنا له ټول بدعالي اسودت ابراہیم <سلام> کتابی نو ذموقنیعی رؤوس من لا يرتقض اليهم وافضتهم هوا سرونه به چتشیوی دمر به چتشیوی چاتمان طرف تدو ګوری الذنه به حالت کې وره انسانان را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عائشہ علت دې نو اعدادین جا سخت سختې الامر اشد او په قیامت کې چې بیا د ټولو نه اول لباسه چولکیږي غبی ابراهیم علیه السلام تا چولکیږي د ټولو انبیا علیه السلام نکري بل ځان ته بلکې تاسو ګمان کوئ الله نه جل لک موعدات هیچ رې مونږ بها او مقرر نکو تاسو نه موعدا یو نه تا دا تاسو ګمانلې چې تاسو له موږ یو نه تمکرر نه کو او دم دغه شان دې انسان د غمانه گنز به نمرم زبن راپورته کیږي د قیامت حالات ذکر کې وو دیال کتاب او کې به خودشي عمل نامه عمل نامه به داسې خودشي نه فترن مجرمین مشفقین مماثی نن ویته مجرمه ان یریدون کی داوه سنې چې بدی کتاب کی دي چې چا ذکرې ارچا ته خپل ځان معلوم وي چرته چا له پپلوو ويذكر تقبل الاعمال او بو كثر هر چا د بخل عمل مخه تشي چې زما ريجستر کې خزما عمل لیکل شوی وي ويقولون او عبدي يا ويلتنا هيفضون دم غنرمه له هاذل كتابي ستدي دغه عمل نامه لرا لا غادر الصغيره ولا كبيره ندقري خدي صغيره ولا غنا ولا كبيره له يغنا الا صاها مغرس مر له اغيره دجبچيده ان دادر خطرناكر دا جو بڑی را خطرناتا دا جرموه صغیرون و جرموه کبیرون که ورو که گناده کنه که غر گناده کنه نا اغبه اللی کنه که وڑا خضر ده کنه دا وکلوه خضر ده کنه دا نو اغیر اللی کنه دا ووجدو ما عمیلو حاضره او با ممیده دیخونن دل تکنگیار دیغا ما ویچه ما سو وی اغسنیونه وی نن د هر یو شي تاسو وب کې د هر خبره تاسو وب کې اټدادولې لیکل دي بعض خلکو ته وب نه کیږي څنګه وب ته وب کیږي و انه هو لذکر لک ولقومک وسوف تسالو ان دا قران کریم دا ذکر رساله پاره استادو خوندو پاره پار وسوف تسالو تاسو وب ته وب کیږي ف قبر کې وب ته وب او په کې وب ته وب د انسان قدم به داغه پوری عزت نشي حدیث کې راځي د انسان قدم به هغې پ چپ شي در سوو پرې چې د د دو بارا په باره کې تپوسنی د مال په بارا کې تهپوسنی کړی اومر دی پسنکې لګولوو مال د سنګه ګټلی او پسکې دی لګول او او او بیا حسصاب کتاب تاببد دا کې او لما وئ و دا دنیاډې راجیبه دنیا د حالال ددي اصاب دی او حرام ددي عاقاب دی ااضاب دی لا اغادر صغیرت و لا قبیرت اللہ صواحا مگر شمیر لے دیا او ووجدو ما عملو حاضر و بممیدی آجا ملک حاضرن مخامخ و علا عظلم ربو کا حدا او ظلم بولو کی ربتا حدا پیو تنبانے وید کلنا للملائکت اسجدو لآدم فسجدو اللہ عبنیت دا قیصد آدم علیہ السلام و دی شیطان ذکر تی دا عغ... ركول و شك و مشرقات ما هي دنیا سفرقوالي ذكرتو دنیا او دا غيز ذکر ذكرتو او دا شیطان دو بشمناي ذكرتو دا دنیا ده مخرابي خو شیطان مر و مرسر و مردره و اذ قلنا عل الملائكت و اذ قلنا عل الملائكت جو غولي عادم و سسجدو اللہ عبليت تا سجدو کوي په طرف د آدمل سلام نه دی سجدو کړم ګر شیطان سجدو نه پآکان منل جنې او دې ته جنات و نفذق عن امر ربيه پس دنا پرمانيو کړو د خپل افت تقيد له ايني وي تاسو دلن ورو ذريته او اولاد دلار اوليا او اوليا دوستان د شیطان اولاد اشتهام د شیطان اولاد یو عالم نے چاہتا کہ سکھو تقریباً امام شعبی رحمت اللہ علیہی ویچہ دی شیطان اولاد شتر ہے قرآن کرلہ ویچا فاتت تخیزون وزوریتہ ہو نوئے دی شیطان نخذ سنونے نوئے دیگی کھاکے خوزنو نوزوریتہ ہو اولاد او دی شیطان نیاز بین اولاد شرے نداش پگ زامن دی شیطان ا شپ زامن دار میازبیین دي تاهغې کیو اعوار دی اوور پهسترګ باې کارا دی اوور و د اوور چې دی نو دا د ذناوا دی د سړی خواته ځې دی خځې خواته ځي او د سری شرم ګاللم پوو کې وررکې او د خ هغ دومره ظالم دی اوور شی او ذیم ولحان له ولحان شیطان دې د نو د مصبوح کې راځي انسان دا ولحان ورڅو ځاتې د مصبوح کې موزوکي انسان په دې په اني بيچو رکات نه کوي او دریم نمبر زل بنور دې دا په بازارونو کې دې ګر دې لا ګر دې د سره خپل پوهي دا هر یو له بیا خپل کول قسانو ورګې دی یوازې نه دی دای مشران دې ته دا دې کمنران دې شیطانانو زل بنوت دې نه ده او بازارونو کې ګرځي او خلکو ته دروغ قسمون خستکی له ویات ته خستکی اغه د جنان لاړه دغه د جنان لاړه او وګور زناګانی په خلکو باندې کې او سنورم نبذ دې نا بادو د هغه د شیطان د پیغامونو کې خلکو لرا دي ځان وه پل ځان ځان او جریوان شلو دا خو د اوس د غم مخ ده چنن ته غمونه کې نو خل به غم کې او بس جړا انسان ده او دا غم خبره ولا ډره توره شي او پینځم چې ماتوس ته دا متون چې د له دغه دروغ مشه در دروغ ته وندي د مې دی حواله د دې مشه زه متون خلق له خلقو کې دروغ خبره کوي دا, دا, دا ته خلق چې دروغ خبره کوي نو دا د متون شیطان موری دی څنګه دا سیمې نه دا داسم هغه شیطان دې چې له خلقو سره کورون ته وردل کیږي او چې پور کې وساله خوراک کین او غسر خوراک کې چې بيبي سره ودا کیږي نو دی وان سره ودا کیږي او بس کین او بور سره کیږي چې بسم و نو او که بسم الله ویلا نو در شيطان دا ذلیل رسوا دي په هر حالت کې شیطان ذلیل رسوا دي کله چې بسم الله ویل ښا کله دغه غسر اغلیدا بیا پدی چې د شيطان پپوجن کې د ټولون از زیات مې دې هغه شیطان دی چې هغه دخل کو پومنځ کې فتنه راوړي فتنې په دګه دخل کو ګومینس کې چې کله شیطان هغه خو ات خپل کسان را راشي نو یې ما دخل د پلانې پومنځ کې فتنه پیدا کړل د پلانې پومنځ کې فتنه پیدا کړل نه هو ته په جواب کې ځتا یې شنو کړو خوري پتنو والے کې بیا یې او هغه وته وي چې ما ده خځه او د خاوند په منځ کې جنگ شروع وکړ او جدائی میرا اول می جدائی را اوستا جوړو او جنگ سټارټ شو او دا جنگ دې رید دې ری پوری چې د خځه او د خاوند په منځ کې طلاق راغې شیطان وته چې راځه دا مينار بچيري کار د کړې نو ته بسم الله وایا ها کله چې دل غوسه در شي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا او بس ال لا ثمان رارحیم او فورن او دست کوه او دوه کاته کو دی سر داشیتان د مچم روو ک کېږي ذلی له او رسوا شي منصوب تون خراب کاه د ستا خلاب منصوبي جوړي او ف ت د زونه وزورې ته وي یا امدونې هو هم لکه ماضون وي تاسو ل دله راعاد د در په دوستطبانې اللاوه زمانانه او دا تاسو دشمن دی زم ما ماد دشمن دی غمر ګریا کوي دیر سلیزو عالمی دم بدلا و دیر بدلا زالیمان در بدلا دیر بدلا دیر بدلا زالیمان او یا بلا مانا دیر بد دیر زالیمان بدل په مقابله دا اللہ کې چنان الله کو مقابله کې دیر شیطان و آغستو ماشا تم خلقستا مواتونا مانو دیہا جرکری دیر پیداعیش دا سمانو نود از مکتا ولا خلقان سوچے امن پیداعیش دا نفسنو دا دیتا ما کو ته متل م نو د او نیم زنیون کېګمه کوون کو ل ر داې یو مقونو ناد ش ن نظامم او فغه چېی یا کسانر او کله چې وي یو مقو او کله چې و الله تعالان ادواو ک شور ن نظامم د برهې خاوندانو زما کسانو ت چې الله غوڼه بوته شروع کی فلم تجيبو لهم غيبي دي نه کبين او غيبي دي دکبين جواب بولم نو ورته د په دنیا کې ویلو چې یا پیرو بابا رامد شه یلو یوزانه راو راسه دی ویني نو انت کې الله بوتو چې اوس تا आवाज او کټاله د جواب درکی کړه نه دی دیو تا نو کې ولم یستجیبو لهم دی با قبولتیاونی که لهم دا دی دا قارا و جعلنا بینام موبیقا او او گردو منگا کمیز دا دی که موبیقا زائد حلاکت وراء المجرمون اللہ او او بوین مجرمان او را فضلنون دی با گمانو کی انہم مواقع ہوا چه دیو گردیدون کی دی اغیطا ولم یجیدو عنها مصرفا او دی با پیدانا کی داغن زائد اوڑیدو مجرمان چکلا ورو ویني نو دې بدا غمانو کې چنګ دې او تور ورغ دې غمو ول قد سر بنا من كل مثل او یقینا موږ پیدا کړې دي یقینا موږ بیا بیا بیا کړې دي اغل قران دې قران کې لناز فن قطام من كل مثل هر کس مثال وکانه الانسان اکثر شين جل او دن انسان پر اکثر شين زیاد هر يو شي نه جدل جګړ مارو ما من عن او نهدي ما نه کوې من خلکل ل یو نه چې دی و خبر نه چې ایمان رالی جا دا کله چې را دی ته د ت ور بهم بخه غواي دپ را نهله مګ انتظار پول دد خبرې انتهات ی هم چې را شي دی تا طریکې د پخوانو او یادې همله عذااب و کو یا را شي دیتهاعذااب مخه مخوه المرسلین الا سرری الله مو مشرین او مننظرین او نه راېمونګه پغبران مګزی ور کوون کې او یاره ورتونون کې وای جاازلو ل نه او جګړی کې هغې کسان چکو پرې کی بل بعد دللی په با بانې ل پنوب حقا دی دپاره چې کم زوره کې پههغ باندې کوو جنگ جوړ کړي ځګه ای ډول کړي چې د بابا د خپل خبره باندې حق کمزوري کوم خو د د په خبره باندې حق نه کمزوري کیږي واتخذو آیات و ما انذره ذعا او د ای نیو لیدی آیاتو رزم او احادیث یې رولې چې ویلي غزو ان په ټکو سرا د الله جل شانو آیاتو پورې ټوکیږي دا الله جل شانو قران پورې ټوکیږي دا کافر دی ومن من اظلمو م من ذکر رب آیات ربي او رب سوق دی ل ظاللم دغه چانا چاغ نه ننسیت ورپي شي پایتونرب د د فه ځان ده دد مخواړ د هغېنا نهچیا او ک ماه غ مونه قد د م چې لېږلي دي دا مخلاسونه د دررو دقرآېکر نه مخواي دا الله دا یادتونونه نه مخواري دا ل ظالم دینااج جعلنا کولو قلوبهم اکې نه نه ی کو وي دایې کینان موږ ګورځولې په ځونه د دې باندې پردې ايې په موود دین د وژنې ټکوونه په دې قران کریم ګورا د قران کریم دا پوها دا, دا الله جل شانو اوه کینسان د انسان خپل څه کمه کریم باندې ځان ځکه قران, قرآن د کی الله علم ده تج په دنیا کې د الله جل شانو ګورې نو دا قران کریم ګورا دا لا خبر ګورې نو دا کریم ګورې دا د الله خبر دی لو پوه په قران کریم دا الله جل شانو ورته یؤتی الحکمت میشاء ورته الله په قرآن باندې چاته چې خو ښه شي چاته چې پوه او په قرآن ورکړې شو خیر کثیر الله ورکړه لفقاحت په قرآن کریم دا دا الله جل شانو د طرفه او کله چې انسان الله په قرآن باندې له پوهه کې نه داغه په ژبه باندې پر درا ولي مهر کرا ولی د هغه پردہ پردای شي نوغه بیا وځنه کوي د قران باندې دا یو پردہ پدی باندې پرته استغفار هواه قران کریم سره محبت پیدا تا د قران کریم سره محبت او قاعده دی قرآن لمساله سره محبت او الله به د زنه پردہ نزدکی زنونی مصری رحمۃ اللہ علیہ او که استخبر کړه وی ا الله ای یکرم قلوب البتقالین بمکنون حکمت القرانین الله جل شانود دې خبر نه انکار کړې شد دی باطل پرست ځونه دې ته د قران کریم مل غلري هغه ورکو دي شي د باطل پرست ځونه ته د قران کریم مل غلري نو ورکو دي نو ان جعلنا على قلوبهم اقنتا یقینا غرض لیمغه پښدوننده دې باندې پر دې ايې په وح او چې په ان شي په قران او او اپو گونو دا دی که درونو آل دی و انتا دعو ملاله دا فلی اختدو ایدن ابدا سرابلی تا دیدن را هدایت تا نهیز کله دی فلی اختدو ایدن ابدا نهیز کل دی پہ هدایت نشی پدغ وقتی ابداً حچھ رہو و ربک الغفور و ذر رحمہ اسم در سر وخش تا دی تو باو با ساو دا اللہ جل شانو کتاب تا توجہ کر او الله برې د ز دا پرده لري کې ګوره ک دد قرآ په خلات کې د سوو پور نه د هغې پورې بلې په زهبانندې دا پرده مووجود او یورا ورې به ته م را افسوس دا د افسول دامر چېره ته راي نه د هغې نه خدا ده چې دا ممر دته را شي چې د قرآېکرم تعالبې قرآ دکې الله خاون رحمت دی بخون ک لو یو ېم دی معبله عجله له هممل عذااب ک چرتهنی لره پهغه چېد کوړ دي نوکه تلوار دوررک دي دی را ذابل له موعدن دنبال کدي لر وخت د وا دی دی ل دومندون نه موله کله کله به اونمومي الده الللهنا مو الله زای د پنا وي ضای د پناو د پر یاد م ستا پس سر پر یادي لا ش مچانه موله زای د پناي چیزی دینو اللہ جلی شانوهو لبزی وربکا الغفور در رحمہ او چیز سرک دینو اللہ جلی شانوهو تب سرک دین و تلکا القرآن لکنا و لما ظلمو و جعنا علم اہلکیم موعدا او دغتا لوالو فلنچی دی ظلمکو نو جعنا علم اہلکیم موعدا او گردون منگا د محلی که هم د پاره هلاکت دی موعده آئی او وخ مقرر رو دی چه ظلم مکونه دی بانه مگه هلاکت راسته او د ده هلاکت ده پاره اللہ جلی شانوی او وخ مقرر کرو وید قال موسیٰ محکوه وید قال موسیٰ لی خلیفتا اولا ابرخ حتی ابلغ مجمع البحریمی او امضیح قبعه دغه دا نوو اكيد موسی عليه السلام ذکر کوي چې موسی عليه السلام عالم الغيب له تنفيذ مليو موسی عليه السلام یو جانب بنی اسرائیل ته بیان پخلق کی لوی عالم سوگ دین موسیٰ علی سلام وی چیزو پخلق کی لوی عالم خان نو موسیٰ علی سلام وی چیزو موسیٰ علی سلام دا خبر اپل زائی سی کریوا و ځکه پیغمبر د خپل زمانی لوی عالمی د پیغمبر نه لوی عالم سوگنی الله جل شانو ہوتا دا خبر لگا خاغو نا کونا لگی دا. الله تعالی وتوہی او كلام چې تعالی مجموع مجمول بحرین کې اولو عالم دي اوغستان افغانستان لوی عالم دي دا غنا علم محاسلته موسی عليه السلام دا الله نه تپو سکو چې څنګه په ځاګه زایته ورته یې ګم موسی عليه السلام او توی الله جل شانه هو تو وي چې یو مه وبیت کې وا بازار چی پا کم زائی که دا میستان ایر شو. نو آغز زائی که بحیظر علیہ السلامی دا یو وجوه. دیمو وجو دادا. دا اول وجوش دن دا بخاری و مسلم را نکل کرده. دا دیمو وجوش دن دا موسیٰ علیہ السلام سر دیر لائقون دا. دیر خامده. دا راج المونیر تفسیر کبیر را نکل کرده. دریموه جداده موسی علی السلام د الله جل شانوه د خپل سلوکو پو. چیستا خپل باندې غانو کی کوم انسان دې واخده نو الله جل شانوه ته وي چې هر انسان زمادر خوښ دې چې هر وخت زمار ذکر کوي ذکر د تعلق د الله سره دې ځکه یو چې دې الله جل شانو ذکر کوي نو الله دې یا دې او دې د دعا لو بس په تعلق دې د الله او دې انسان هلته کې دی یادېږي او دل طره دی یاددون کوي نو د دواو طرفونه یادون کېي مثال سلام بیا راله نه تپوز کوو چې ستا به بندي ګو کې خ پېصله کوم و کو سووک دی ع بترین نه پصله سووک کوې نهله جل نه شانوولله جواببر کوو چې ها انسان چې د خپل خوا تا بداری نه کوې خوا دی ته وي چې دره ته سو لده خپل خواهش په زینو دروازه بیا لته موسی علی السلام تاسو ته چې تاسو پابند دي ګانو کې خ عالم کم وي اوه بهترین عالم کم وي او الله جل جلاله ولې جواب ورکړ چې حق سره چې هغه ائذ علم طلب کې سره د خپل علم دا علم ورسره خپل علم مطالعه کول علم طلب کې او دا علم د دې لپاره او ګرځي اعلان فسید د زیده پارا چې شاید ما ته وداسې خبره ملو شي چې داغه د وجوهات نورم هدایت ملو شي د په هدایت مزبوط شم یا عالم ده اعلان د دې د پارا کې الله جل شعوره جواب ورکړي چې دا سره به کار خبره راځي اورندي خبره را او دې داغه به کار خبر نه دې را ګرځي حق تر طرف راشي موسی علی السلام ته ویال تا په باندې ګانو چې تاسو باندې ستدي چې زمان بهر عالمی انسان الله جو نشانو او ته ځاو یزرا عليه السلام دې واخو تعالی شو موسی عليه السلام روان شو طالب جانته نجو شو یم ځان سره چنه روان کو یوشا ابن نو دې موسی عليه السلام باندې وصول کی راځو یوشا ابن نو دې موسی السلام د دې ایفرایم نو د ایفرایم د د دې داغ نون نونو، او د نون د زوی یووشوم د یوشاب ابن نون ځان سر روان را ځ چې دو دو پر روان شو او اوغه ته خپل خادم دا خبرو وکړه چې غور زهه به زهم او لم لما تاو خو زه به همیشت روانیم روان به هم دربی پورې چې اغه زياته ور اصل چې دوه دریا کو کېو ای یې کېږي نو چې کالا دې اغه او ور اصل دې د ماکو ولا چې د ماي کولا نو مهي حرکتو کو مه خادم سره ا مې حرکتو کو د ټوپرا نه ور ټوب کو داسې یو سورنګ دی په دې څین کې دوه نو یې سورنګ دی رو کو نو چې کالا دیمه کلاړه خبرتنه مشوره نشه دې چا ته کې د جدیه مشکل علالم موسی عليه السلام ماته الته غروته موته را ولا مونږه مو دي شو دا دې خو سفر شکل مونږو کو نو په دې سفر باندې مونږ ډېر ځ استري شو مخکې دمره نيستري شو ځکه سفر دې مقصد نو مرګري و تو وین و مونږه چې کله هغه تا خیالي ګټي خوږي کې ز هغه ځکه مې یي زمانه ټوک په سمندر کې څه عجیب غونه کې څورنګ جوړ کوه موسی السلام او ته 10 کزاید یې کړي چې موږ ورڅخه کم دواغه تا کزاید آن ته چیل او سړې پرو څخه په ځانه ساده چرولې السلام ور سره ملا او شو موسی السلام ور سره خبرې وکړي الله جل شعو اغله علم له دونی ورکړ علم له دونی دې ته ورته دی الله د طرفه کومې دی د دنیا تکمینی حالات به الله غت علم له دونی ولا الله دې نشانو ورکړو نو صالح سلام او توې ریکستا خو هي چې ته ماته علم مو کې نو د علم ته نکړه دعوت به مستوبه ما سره ګرځي مانبه تاسو نه کې ما سره بغر دې مانبه تاسو نه کې نو ساده بیا ان ما سیل شي ته تاسو دیو کو نو بیا بدماستا جگهې راځي نو وان چې دوه راتلن یو کیشته کې کېناستل او کیشته کې نو کیشته د تابر رواه سهيذر له اسلامي پاکستان یو تحتاماته نو موسی عليه السلام او ته دې دیره جي بسار دې او تیار راځي کیشته او اگر امه او کیشته ول لدي بغیر د پیسو نو څوک شته یی نو کینیو واره دواره پی جندل سیدا پیغمبران دي او د یو مر سره یو شائب ننو له نو یادې مې نصر دغه شانتي لا سي پری د خلکو یوه د جمعه تو ستادي دغه ډول پیغمبران دي دا کیشته ول نیکان خو خلک نو لدی زان سره بوتله پوګیشتای کیروانی موسی علی سلام او تجيبه کار دیو کو کیشتای لري ماته کړه دا ته د ټول کار کې پیغمبر او تباسو پردای کیشتای ما او بغیر د پسونو موږ پوګیشتای کی کی موږ دوه اخیرا درګری داول کیشتای ماته کړه موسی علی سلام ته وی ته تا اطمانه وی چې ما نوبت پوسنه کې تمه سره درځو ایو نه چې زه ما ټول تارونه داسې دي چې هغه ظاهر کې خلاف کاری خو په باین که صحی دي د هحی دي ظاهر کې خلاف کاری مثالله سلام مت استستااج بس ما یر شوزاره را سره که نسیته خطائ ده وچ ه شو را سره را نه راټه مې ما سی را سره نه خو خیر دی استاد لم په کارې چې ډېره بې ای سی نه بس بیا هم دواړه روان شولو روانو استاد یو زوان راګر کو او قتلې کو زوانو خان وړو کې ورو زوان یې راګر کو قتلې کو موسی اسلام بیا ټینګ نشو ورته سړی دیو ذمې دار د کول کارو ته اذرانه او ناشنا کار دیو ته مخکې وته شه ان امرا ناشنا کار دی کو دنده کې وته وي چینو کرا د مخکینی نه هم ناشنا کارو که خو. کدا چې غوته سراډ وسوکینه د کیشته دا غینان دې عجیبا نشنا کار دی چې اشتایم هغه ځا ګشتای و نو څنګه مرو نقصان ویا جوړی نه ځړې دې مرګو دې سربوستو هغه و تا ته ماندی دی چې ته ما سره صبر نشی ته موثال سلامته کله دینه بعد نه تاسو کده مدرسې نه یو بارته او ځ سره می داخله را نه هاتل داخله او نوال ختمه که وزماس تاپ گزارانه کی گئی دوالا روان شو چه روان شو او کلی تاو رکی را بس کل سنگا کلو خو عجیبا کلو او کلی تلالا او کلی والا تیویں مونگل دوڑای راکی بعضیویں امتاقی او سو کیو کلی آده شو بل کلی او کلی والا تیو مونگل دوڑای راکی کلی والا وفنی چه دولای نشتے زید ټول کلی کې دو, دو پیغمبرانو پر طول کلی که دولای نمیل د دا, دا جیبا خبر را دا سی کلی والا ادر کلی والا چرے دا سی دا, دا, دا غلر آل حجاج ابن سبل نو قرآن کاللاوی فعبو ایو زیفو اما دا انکارو کو ایو زیفو اما چی مل مستیاو کی دا دوارو دا سی کې غلر آل حجاج ابن سبل آلال آل حجاج ابن سبل ویت دا قران لیکي کنا او ته چا او نه کاغه دا زبر زره جاج ګوې څوک دا تکی دا نو خپل مسکې مسکینه عربيچو نه غيبال دا تکی نو په دې جیمو په دې حاو ساو بعد دې دا تکی نو دا خلکو په کتاب باندې معلومول چې د خبره مطلب دی مکه او ستو ده کلام تا کتن معلومی کتن اوسم بازي عربيان غيدا چې عربي لیکي قرانونو کوم دا چې شته چې هغه دا تکی مشته دې زموږ استاد مولانا هغه هلته ک او آو فار وکې مالی دللم چې پهغ کې دا تا یا دا به ک تاه پېژنده بغیر د توکو بغیر د زبر زی نه دا چې قآو جا مننس ل رالغ ته وی دا فاب نه دی دا بعض لاندې تکې وکو د تا د پاس برټ ککی وکه نو فته یو غما ما رال چې دد م مستیا وکي ماه به داېجيابونه پهتاشه نو بیا به خبره شي اج م کار کارم کړی پیغمبران لستا د نیکو روړ نه وررکري نو چې کله هغې وله رووړای ور نهکه داسې دا ذیکي شته س نو ورته نوړ او یا په ډوړای وانې خفه کېي ګنه حالان کې دان ک تاب ووي چې د صدق مال الله دې او ځم یاده ساتي چې څوک د دوړای له لپاره او درې د نوړیاواله ورته حضرت عائشه جل الله تعالی نه ته سوال غرنداو درې دا کور کې شنو یو ان ګورو هغه ولا ورته چې کور کې درڅه تیارې وروه ورته دا څه پته نه لږه نېکو زمغه نېکو تاسو به وې سوال صبرالل توال نوې فوران وروډه ورپی دا پته نه لګی ان انشاء الله دا سوال ګرنی په شکل کې پر استر را لګی دي او البخاري کې دا کې وحید شته دی چې الله دا سوال ګرنی په شکل باندې کسان را لګی یوه گنجیو یوه برنګیو یو مندو برنګي مرض واه تفصيلي حديث ته په مقرب انشاء الله وایي امتحانه لپاره خلق را لګی مدیم المسټا نکر غرض او پیغمبرانو داری مې مستیاو داری مې مستیاو نکړه پنځه پیر شه اف ته سلام الله علیه هغه وې چې اوس خلاص خبرې ما سره کولی و ما وی چې دا یو برې ور سره کوم دا مشران دي چې ها ما سره غیر خیالت پوسو کې نه وې دا طالبان دی بنکې چې سوال دین نه کې دي د ابو دې پیڼ نوې ما ته ویل چې ونه دا ناجایز دی مې څنګه نه جاي زموږ صالح سلام پیر سلام موسی عليه السلام موسی سلام پیر سلام استاد موسی سلام شاګرد یو شاهد نن ورته طالب داروال دی جوړه وخت دی نو یاو چې ځو د څومې نو ته راوستل دلید د څو د څنګ دی دلیل نه د مثالله سلام هغې ته نه روړی وخته چې لوړای ته نه اوه وړی وور نه حالان کې دواړه پیغمبران دي خو ډوړای په اوس ک نه شته او دلته کې یود غه وئ و چې دی طرفته ل دا چې دوه اونړ د راغستسم ګرم وئ دا پیغمبران دي هغې ډوړ د بلله غواړي غبانه ځان ل نه شي د اوی ځکه مجدظ د دې ویټه د پهنبر په اختیار کې او کرامت د وله په اختیار کې نه خوراک یو وخته خوراک ولوور نه کو چې خوراک لوور نه پیغمبرانو غبرران روان شو خو بیا هم کو د خلکو غ وور سره مثالله سلام ه ر سلام په لاره روان شو ی او دیوال دی کوو دی حضر ل سلام شوشه دیال تیده کوو دا په موجده باندې نه خل لکه دی دلیل موجود دی ل اتفلت عليه اجرا و معجزه على خل مزدوری ناخلي اوهیز علی سلام تن موسی علی سلام متوی چې په پیته وو دیواله ورته چې په پیته وو دی ناغه جوړه کوته خوانه دېږي چې علی سلام متوی چې بس زماسته کې خاتمه مدرسې نه خارج ها ذا فراق و بینه زماسته مس کې اوس ولې جوابونه ورکې جوابونه څه کشتای چوان هغه نه جمع تفتما تک ران د امه د دې دوه دینه ماته څه چروس دی او بچاو اربعچا د کیشتای نیولا اې جن کیشتای نه نیوی او سمو کیشتای هغه د فکس د پار نیوی نو موږ به ته د کیشتای د مرامت د پار روانه ده زکه هغه ماته به اخو مرامت کړو او هر چې حلق ما وځ زوان ناغه مزه کوو وځ د مور اپلار هغه مؤمنانو نو نو ما ویته د غیبا ذراکی گمراه به کی او الله جل شانه بولد دین خو ور کی زه به قر بیا له دې ترجمه کوم والکی ته خو وکړي الله جل شانه بولد دین خو ان کی, کی خیر من او هغه ولا بیا سن ور کو عبد الله بن باسر رضی الله وی وی الله جل شانه ده هغه الک په بدل کی یو جنای ولا ورقه او دا هغه جنای او دا هغه جنای په نفسن کی د په نووسو کې کاروسو کې لاجل چنو او یا پی غبرران نه وو زمن پېغبرران نوسی پېغمبررانکرسی پ غبرران او یا پېغمبرران په کلله بربر اغیر... کو خیررم من وره به نه او هر چې دییوانو دیوان ما سی د کړی دی دغمهسې نه دی چېیدهکرې دام دد ماشومانو دا پ لاران چېو دا معامان او دی پات شوو د چېی او غې دد د دیال د لاې خزانه وه ها هغه خزانه چې وا ما چې دا دیواال نسی د کوم چې کله دی ځان خپله خزانه به را با ک وي دا چې تاې صبر نه کوو د غه فضې دي او دد تون بلله خبره معلوېږي دا یتون نه دا, دا خبره معلوېږي چې ته به خپله باېې کېځان کو د بچ هفااضت برې اللهجل ل شان وک کوئ ک نکانو نو حفاظت دې الله کې کټن نه کې استاد بچي حفاظت به الله کې کدی پدا چې کېږي پاتې کی, پات کی چمبياله سلام الله نور کې نوې حفاظت دې الله کې لکه څنګه چې دا یتیمانان حفاظت الله وکړو و اذ قال موسی کله چې ال موسی السلام لفتعو بل خادم تا لا ابرحو ذبا همش هم حتى در دې پوری ابلغات ابلغات اور سمجو مجمال بحريني او ذي دو دو درياګو نن تا امزي یا زم به ز ډېره زمانه فلمما بلهغا مجموعنی هما کله جوهې د د جمعه کې جمع کېدلو ددي بو درې ابونه ته ن یا خوو ته همما هیرتهې خوو ته وما م خوون فغه سبي له سباری سربه اونیولله د سبي له خپل فلم ماجازه پس کله چې تیر چې دی دغ قال لفتاو نوویلویلپل ځان ته آتنا غ دانا راله مونږه ته دسهحر خو را زمونه للس بجې راه لقد لې نامین سفره نه ن سبا نه ی نن مخامک شو مونګه د سفر زمونګ نه چې د عادړ سره راستري شو قاله ه تهړیوالي سره قاله اه ته ز و ن سفره جان ته آیا خبرې ته چه راو نمونگا ایزاوین ایلا <سؤال> سخرته کلی چه پنا راو نمونگا دمرا راو نمونگا ایلا سخرته آغا گٹه تا فا این نی نفسی تلو تیکینا ما هرکو محیل را وما انسا ہو وما انسا او نده هرکلے ما هرکلے الا شیطو نده هرکلے زمانا وما انسانیهی او نده هرکلے حاغا زمانا الا شیطوان و مگر شیطان ان اذکرهو چی ریاض که مغتا تا ت سبي ف بهريجب ونیرا بحري په درابې یا جب نانا نانا کې کار شو می و غ جوونې شو سمندر دی مجموعبحر نو که نه پهجه ده قاله دا مع کوله ن او المثال سلام دا دی چېمونږې طلب کو پر تدن اپس شو ډیر ته على ساه ان نشانونو د قدمونو خپلو باندې اوس په کومه لار باندې راوځي خراځه پړي خپل قدمونه به مو قصص خبرې کولې د્વાل روانو فوجدا یا قصص واپس لن کې د્વાل باندې کولې شي فوجدا عبد مين نه یې با دینا بس د کومنده یو باندې د باندې غانو زمګرا حضرت علي السلام عبده دعا ایبادونا مولانا عبد المجید دیابادی رحمت الله علیه هزرت علی السلام په حق لاغه خبرې لیکي یا اببد نو بنده بال خکو د حضره ل اسلام نه خدای جوړ کړ دی دا وایي چې حضره ل اسلام د سیمدونو په غاربا نګر دي او دا و چې هضره ل اسلام او الیاس سر اسلام دا دواله چې دی و دا پههشي میلاو شي نونیو بله سرونه خورري او بیا لاشي ووي صرف د زممزم وورس کې بیا لا شيغ وختې د خنکوله روړ وخته چې مثال اسلام سره اوس اس م او ټول صالح سره د زمزم په اووبو باندې گزاره کیږي ولې تا قران نه دی ویل چې ام سلام الله عليه وسلم الله نه ګيلي دا غي بیانې هغه دا غي به خوراکونه کولم ام بي سلام د خوراک نه مستغني نه دي که د خوراک نه مستغني رسول الله صلی الله علیه وسلم به مستغنی د خوراک نه نه یې زر سلام دا د دنیا خلق نه لري دا د بلې دنیا خلقت او اثبات ولې د دې دنیا کې عجیب مخلوق دی او بیا ایک معلومه ای نوې په دې راته غوتہ کې اډو کې نشته ویدات شواخره ردا خو نقص ته پیغمبران خو بدني نقص نه پاک دي بس ایبادی خبره راستی ده هجر علیہ السلام او په څیر هجر علیہ السلام ژوند نه نه علامه نجوزی رحمت الله علیه فدیبان در دلائل پیش کړی چې هجر علیہ السلام دا او په څیر والله نعلم الذن علمن او خود نکړم دا هم دا تملدونه د خپل طرف نه علم صبر اند خاص علم قال له موسی او لکه موسی علی السلام حال تابع کا ايد تعبداري کوم استا على قدشب bale ان تعلمني چته خیمه ته مې ما دا وسنه ولین ته چتا ته خود لشي دی رس دند سلا قال نو ويل حضرت علی السلام انک لن تستطيع معي لكن انت هي चले طاقت نشینره ما یذ مع صبرن صبر او صبر وكيف تقدروا او سر ان یوته صبر کی علام لم تحبه خضره علامه پاره سبان لم تحبه خضرا د ایت ها ته نګه کړي پاره باندې خبرې ونه قال ستجدني ان شاء الله صابرا او ویلو ته موسی علیہ السلام زر دې یزر له سر ګور موسی علیہ السلام له موږ زم ذکر کو موږ ور ولادت ذکر کړه جدا واستای او ذری کته زمانه تپوس کی قال فين تبعني لو ال هزرا علیہ السلام که چاته تزامات عادی داریو کې فلا تسلی د تاسو مکه وزمانان شان په بارد سچې کې حتی دردې پوری وحده سره کمنو ذکره اذا بیان کوم تاسو د دین سره بیان فنتلقانو د دواړو روان شو حتا دردې پوری زارا کې باسه سکینته سوار شو دې پکشتای کې خرقه ها لسوره اقرا یا خرقه ها ماته اقرا غلرا قال ستجدني ان شاء الله دايس پات شخه قال ستجدني چې پاتېږي کورلوه قال ستجدني ستجدني ان شاء الله صابرا او المسالم <سلام> زرديوبو ميت معنرا صابرا ان شاء الله که چرته خوږي دا الله صابرا صبر معك ولا عصي لك امرا او ذبناب خيناب لكم تا امر بهم قال فين تبعني او که چرته بیا وا مخاغه زي بیا وا ترتيب سره چې تاسو نه زه روښنه شي فایني تبعان یک چاتتا کچاري جماعت عبيداري او پرتا نو يا کچاري ته جماعت عبيداري کې فایني تبعتن ولات سنيان شي نو قطنم کو زمانا شي په بارا ديو شي ک هاتا دردي پوری اوف ديسا تردي پوری چې بيان كم لکتا تا مينو داغه ذکرن ص بيان پن تو لقد دوال روان شو هاتا دردي پوری اذا رکیبا کلیچه سوارو شریفی سفینه دی پر کشتای که خرقاها ناگه کشتای ما تکا کالا خرق تا حالی تغرق احلاها نوویل موسیٰ علیہ السلام اخرق تا حالی تغرق تا حالی تغرق احلاها دیده پارا چه غرکتو احلاها سوار لیده دی لقد جیت شئین امرہ یکینام تاراک لنقل پیو کار ناشنا سرا کالالا ما قل لک انکا لن تستطیع معی صبرہ اویل موسی اویل وته السلام ااین دی ویری ما طات چیکن ته طاقت نن لري ما صبر کولو قال لا تو اخذنی بمان سیتو اذن موسی علی السلام هرا راضی په پیغمبرانو راضی اویل موسی علی السلام ونی سمعرا بمان سیتو کاوس چیهر زمانه والا تورحق نی امره ما علی را من امر دی کار زمانه عسره فتقت اسر فانت ولق ازادوا رواجو اتا دردی پوری ذالقی غلاما دې مخامخ شو غلامان دی او هل یو ځوان تر ځوانوخه فقط له هغه قتل کوه قال انه ول وک موسی سلام اقتل تلفن ذکیه تن اقتل قطع نفس پاک او بغیر غتبن بغیر بدل د بل عنا دغه څوک وجلی منو او تعوجه لقد جئت شيئا لو تارات لو خپل پینش ناشنا امرن دالد ناشنا تو او لوکرن دا ناشنا تو ډیر ناشنا کار دیو کوه قال <سؤال> لهم اكن لن تستطيع معي صبرا وقال وهيهذر ليس عام اهلون لما اتاه يقينا ان طاقت نشي لن معي صبرا فصبر قال انت عنت عن شيء لويل وتا موسى عليه السلام انت هلت عن شيء كترت تبوسكم طانا بوار ديوشي كي بعده قصد دينا فلا تصاحبني لما مر ذكرك ودزان سرا اذ بلغت من لدني عذرا يكنن اورا شدت جماذ طرفنا عذرا نوذر تا می متاخري فان تو لقد ادوار روان شو حتى در دي پوری جاتے کلچ را ور شدل دی رال <سؤال> اهل قريه اهل قريه استفامه يو کلي وال ہوتا چې خورا کې دنه وhto اهل ادو سيدن کې داغه نافا بوغين تعرق ايضيفهما چې مل مسياو کېدلي ور دلتهې زمونه لهما مسله کوې د مړري د کور نه خوراک د مړي د کور نه خوراک کل د او میلمانو چې دی د هغوی د پااربه دی خوراک امتیظام بلوک کوي فمه او پکارم راځي چې سړی وزه تا لاسي دی پوسي چې مړ شو دی نو انته نه ډوړای ته لېځهږي څنګه موکي سي باغبه توکي سراج الدين صاحب سلام الله وجه وزه ده تمرې نو انته کوم شي په دکانو نه ودوم رہی ځان څه شيرواله وره نه دې بده مړی ډوړای ته بده نه شي چې 8 سټمبر ډوړای راځي پکار راځي چې ته وزه تا لاړې په غم باندې دې چې په غم باندې دی هغه ولته قوشيشو که دا وی دا غم ته نور څه کړې ولته هغه د مړي په غم او څه په دا غم د خلکو وره چولې چیرې غورنل مان خپله اړه نشي او ملمانه سنبال شو که سنبال نشو څنګه چرته ملمانه سنبال شو که سنبال نشو دا یوم المي يوم المتنذري د غم په مقابل دا مل متن دا د ملمانه دی چپه پوه تا وای ځ خپل انتظام ځان له کولې چې موږ بخپلې تنظیم کوو اوی زه یې فرمم د مېل مستیا کوونه دا یو ریواج ګرځېدلې چې مړ هوشي نو په مړ کې بخامه ها ډوړای اعلان د کی چې مېل مان زېما غوري ایثار شي andet ki یو pogambani غم yo taraf ta bagham shoi bel taraf ta kushidai tiara sanga chal elanu ko chi so gora elanu chi mel mana gora elanu chi او مې من لمنو نن پکاږي چې کوي روان شپه نو مخه مې دي دی, دی باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم اغه جابر رضی الله تعالی نو جعفر رضی الله تعالی نو چې کله وفات شو رسول الله صلی الله علیه و سلم پور تراغه او دې جعفر والو د پاره د ډوړې تیارې او کې پاغي باندې غم راغله لو په کار دا د چبل سو او پمړی باندې دا د پمړی والا دا بوتس په ټول په کاري چاوی دي چاري دننی بوتار جنازه نه لاړی جنازه دې وکړه راځه دوه لاړی دوه بس راځه صاحب یو ځای پومبا نه یې انکار وکړه چې مل مستیاو کیږي او جده فیاجدارنو پیدا یې په پاګه کې وینم په کې دې دی والي ورې دوه صحابه کرام وي چې کوم څومکور کې بمړ شه اغه د پاره بچمغه خوراک اغه تممغه خوراک د پاره جامکیدل موږ به داسه دا د بمغه دمره لې نا غاڼه د مړی کوت د خوراک د پاره جامکیدل لکه خلک په مړی باندې جړا کې دا لانت ده جدار یوریدا یان قضا دیوال یودی دون یذیو عین قضا چه را پري ودي فا قامه نتي ديكا غن رقال نو ولي موسى عليه السلام لو شئت لتخذ عليه اجر انتي خو قالي تا لو خا مخاغه تبو تا ودي بعد اجرا سمذوري قال هذا في رقبي و بينك او الهو دا وقت اول و تهزر عليه السلام دا وقت جدعيتكم ينزماكي و بينك او كم ينتاكي ثون عبدو كبي تاويل ما لم تصع عليه صبره زر دیتے خبر بدر کمتا لرا پا حقیقت دا غبانے تعویل دا حقیقت تاوئے لکه تعبیر رو, رو, یا رو, رو یا تعبیل رو یا تعبیل تقصیر بالام علی صبران چی تا طاقت نلرا پا غبانے صبران دا صبر کولو اما سفینہ تو ہر چکیش تہوا فکانت لے مسائکین وداد پارد غریبانانو یا ملون سی البحر انبیاء علیہ السلام چیو ردی ہمیشہ دا غریبانان امداد کرنے یا ملون سی البحر چی کارے کو یا ملونا چه داگئی کول دا مزدوری کولا فی البحری پا دریاب کے پارت تو نمائی رادا وقلانا عیبا ها چه زعیب جن کم دیلارا وکانا وراء اهم او اقوازدین اے بادشای قضو کل سفینا تین چنی گولا بے ہر کشتا غصبا پزورا بالے و امال غلام حر چه لکو وکانا باہو مرپ لاردزو مؤمنی لی مؤمنان فخشیلان او یا ریدن چه چې بکی دی دوارونا را تغیانا ایوریقا هما چه او با گردی دی دوارونا را تغیانا پا سرکا شائکی و کفران او پا کفرکی فاردنا نمونگ ایرادو چې په هما چه پا بدل کبورکی لیل رب هما رب دلی خیر منه ورد دلینا واقرب رحمه زکاة پاک پاکوالی کی واقرب رحمه اولیر نزدی پر هم کنو کی وامال جدارو هرچ دیوال فقال الغلامين يتي يتيمين و داد پار د دو ول کان يتي مان انفل مدينه دی چې په دي خار کې ووکانت تحتو كنذ لهما او وا لاند دې دینا كنذ لهما خزانه دې و دو عرض پارا او کان ابوما صالحا او فلارد دې دو عرض صالحن نه فارا د ربکا نه را دو کا رب تا ايبلغ عصدهما مزبوت یاد عمر تابع سکرجا کند عمر ابواسی په نخځه انا رحمت من ربک دا رحمت در طرف رب تعالی یعنی مو رب لار نیکانو و دا غ نه کای د رحمت هغه په بچو راغ او مو رب لار چې بدانی نو هغه بدی هغه په بچو باندې بیا راشي تاسو ګورئ کله کله باز خلق کی نقصانی د سالت نتقص کی کوه معنا ک چې 4000 غوسته ژوند مې شران کې داهي چل شه داهي چل شه رحمت اللہ ربی وما هو آن امری معنی دکھرے دا کاران امری پہ اختیار قلبانے دینا معلومی کی چہیزر علیہ السلام پہ کل اختیار من نو دا لکتابینو معلم تستو علیہ صبر دا حقیقت و دا غا چھتا طاقت نلرو پاغی بانے دا صبر ویسلو نکان دل کرنے اس واقعیت دل کرنے دکھر کے دل دا دادو یو سیکندر بادشاہ چې پختانونو ته سیکندر اثر دا یو اسکندرو دا سیکندر بادشاہ فارسي رومي داز القرنن او بل سیکندر بادشاہ هغه یونانيو انګريزو دا د ایرانو او هغه د یونانو دا هو استاد چې دا هو وزیر هغه ارسطو او دا زل قرنین بعد چا چې دی نو د ابراhim اسلام سره ملاقات دکل او د د خاکاب نه و ځایته وااپ کړلو دو, دو ابرایم و سلام اوسې خانابت دممر رنو واته کسان او دکهل لرې لررن لر به سپې کېدي د دا زل قرنین چې نه دی ابرایم اسلام سره ای د خاکاب نه کړو او بل قرنین چې هغه سکاندر جيده تهیم پختانه سکاندر غ د اغا सिकندر بادشاہ چې اغا دو مشرکو د مسلمانو د ازل قرنن بادشاہ چې د تاسو نبی علی السلام نه يهودو کړو الله جو نشانه د لړ طاقت ورکو مشرکو په مغرب باندې الله د حکومت ورکو د روان شو سفرینګ کول په سفر باندې روان شو اولانې سفر هغه د دد دا مغرب پر تربانے ہو. چیناو دا مغرب پر تربانے د زمکی بل سار نورا سن. آل تکی او کتن چی دا انوار دا تورا خطا دا تاغی کی وردو بیه. دا سی غنک اخکاری لکن ازارا دا سی پیش دا تورا خطا د تاغی کی وردو بیئی ہے. زکا دا, دا انوار چلینو ته دا زمک دا سی شاکی. دا زمک چکر ہوئی. لده پتو رخټه کې یا په ګرم ماشینا کې پاغي کې ډېر دیه انته کې څخه لکو لازم قرنین ته الله چې چانو وي کته دی لا عذاب ور او کدي کې توینه د توحید کې مطلب دا کېنه سزا ور کې لازم قرنین داږي په بارکه په سترا ور کړل چه ژه خبرو منلا نغسر بخوکو او چې چا فګونهملانو اغلی به مونږ سزا وورو باشا اوس د سزا ووررکول <سؤال> ه ور سره بیا روان ش سفرارې کوو مشر طرفلا د کوم طرف نهجنور رااخې دي نو داسې ای ته وررسې دځم ک سا ته چې د خلکو او د نوور په من کې سپاردهوور هغې تبلکل مخامو خو ندي دا خلکو په خبر خبر تر، خبرو بانې زنون کرن ن پودي د ټولی دنیا بعد شااد او د کوم په خبره بانې نه پوهېږي په ترجممان ور سر خبرو که چې دلته کې یو قومم دی یجووج معجووج ته وای یاجو معجو دا یجووج ماوجود چې دی نو دی د غورونو نم را نو په غونو کې داسې یو د وه راغلی وه د نرو لا رو باې دی نهشر رالی یوکنانو په غکان د برې را تل د ل قرن و و داسې کار وک چې تازماله د اوسپو ټک رائ او تنبه هغې ګرمک را او اوسپې ټوکل اول ګرمې کړي بیا تنب ګرمک را هغې په واچوله مضبوط د اوسپې دیواې جوړ دا تنب چې دا زنګ نه کوي دې د وجه نه د زنګ نه به بچشي مبوط د اوسپې دیواې جوړ په زل کرنل او دا یا دځم ماځ چې دینه دی دي په اخیری زمانہ کې راوندي د دې نه سبا ځین نسل پاتې شي دا ترکچری او جاپانیان نو د دا چینیان داغه مخلوق دا غوې نه پاتې شي او چې کله دا الله وادرشی نو دا بند دا به مات شي دا به ختم شي او یا سالو نه قان دلقم انت پوسکی ستانه په بارود القرنه کې وې سلام علیکم الہ ذکرا اوه وتا خا مخاطب العلماء لطاعبه نمې خدا غنه ذکرا سبيان ان مکه له اله خلاف یقینا موږ طاقت ورکړو وغلا په زمکه کې واتينو من کل شی ان سببا ورکړو موږ غنه هر یو شی ذوبي سامان ته ات با سبب له روان شو تر تر ذوبي سامان حتى اذا بلغ مغرب الشمس کله جوړ سي د ځاد ډوبې د جنور تا وجدها لوی موږ تغرب چې د انور ډوبې فی عین الحمیئه بینچ نظر مکه او وجدا انها قوم لو پیدا و من ذاک زایکه قوم نو قوم کل من غوی عذان ਕਰਨ این ذل قرنین اما تعذب او تتخذ فیم فصنع کچت فی کتو ولا عذاب اورکه او یعنی سته پدای کی لدای پبارک فی هند لدای پبارک حسنا خل خل طل خلر و ناد توحید قالا ذل قرنین اما من ظلمہ. بس اغه ژول چې ده نو کو فلسفه نو سن او عذبوه ثم يرد الى عرب فيعذبوه هر اغه چو چې ده نو کو نظر دې چې عذاب اور کوم غدل عذاب بیا وځه واپس خپل رتاغه بوله عذاب اور چه ناشنا لازم قرنين چې دی لمبدوا ما لي وي وذل قرنين لمعرف نبي ج كذالك معلو فخر عن الجدال لقرن چې دا پېغمبر نو دغه شانتې لکمان لکمان کغ هم پېغمبر نو ف د رایل جي داې ځان د جګړونه پهې خبره کې بچ کوو ی عاضبو عذااب عذاب ور کې د اذاب ور کو دته عذااب نه ش نه چې کوم سری ده خبره نم نه ز نه وکړومامن میله سوال چاچ چې یم فله جزان الحسن فدل اخي فاستبدل وسنقول له من امرنا يسرى زرده چوباي منته دت د کار د دینه زونغا سانتي啊 ثم بعد سبب بياروان شده بلار د مشرق تو تو روانو حتى درې پورې ذا بلغ مغرب شمس چې ور رسید زاید را فتنه زنو التا وجه را نبي مون د تتلو وی مون د تطلو چې دانو، خته دا ننااق من ی قو لم نهنج له هم مندونې ها را چې نه ګوللی منګه له هم د لره مندون یا آخوا یعنی د نور مخه سپارده نو دا چې د د عل دغه چې کارو وکوو د مکې ک د د عل دغه شاندي چې سنګه ممسکنی کوم سره کو هغ او پتهې چې خبره و چا خبره نه هغ لزا ورته وقع د ح نه وقع نا بماله دی او یمون ح ل وه بماله دی د سامانونه چې د سر خبرن فلمپل کې یعني مونږ مونږ په علم کې د د غده سره جکم سامانونو هغه ول مونه په خپللم کې ساات ل چې د سر دااج دا زکه زل ق دی کرو داغ سره ثم ادبا سبابا بیا روان شو پلوور لو حتى درې پېبلغ به نه سرني کله چې ورې د کوم دو غونو کې جهده مندونې ه ماقاون ويمون د آخوا د دی نهقوم وقومم لا کادون قوونه قواً قریبون چې پوه قال الذين يذكرون اذل قرنين اذل قرنين انه يعجو موجود يكني يعجو موجود مقصدو نه بلاغه فرسات کي پزمه کي حال نه جل الله الله جل الله خرجن راجمه قومه ته پمنځو کې پمنځري کې دیوال قال يسو تم د رغت نشتا سو مرګ الله کي قالوا هو ما مكني فيه ربي خيرن اجي طاقت را کړه ما نه را پاغي باندې رب زما خيرن قرن فایمونی لم دازو کې زما به قوت نه طاقت سره د سرو قوت سره اجانبینکم و بین امردما وبګورند په میا ستا په میا د دې کې رادمانیو دیوال اتونی ذبرل حدید را هی مات ذبرل حدید دوست پلو ح درې پې چا نه د چې برابر ا دا ب نه په مین د دو ورو کې قالن په کونه ته و چې بنا وررس و ب میدي ته دا د نووارر د دکانان کې چې کوم پک ل مخکې به داسې سرمن می د هواه ډکول او بیاغ کې ورو بنا دی طر کوول او سا شته به د پ کو دورور دی داس پ او یاتین پاکیوته لگیدلې التابه ورته زې او اوس باندې دږيغه غوښ په سریته باندې واه تو وای حتا دردې پوری اذا جعل نارن چې وی ګردو دیوال او هغه دیوال نن نه اګنه ستک سو او جوړتو قال له اتو علی قدرن راو ما ته تانبل وې د او فرچ وانه مزه آ تو نيراوني ما ته او فرید چوارو مزو علیه قطرن پدیبانی تامبا ملی کلیشی فا مستطفاو پس تاکت بننی لذی دی این ظهر روحو چراو خیجی پدیبانی ومستطفاو لہو نقبا او تاکت بننی لذی دی دی دو سوری کولو قال احادا رحمت امی ربی او ویلدو دغا رحمت دی در طرف از ربزم آنا فیدا جاواز ربی کلی چرا شواد از ربزم آجا علیه درکھا لو باگردې دې لره ټوکې ټوکې و کارو او در به حق او دا وا ده درو زماريشتیا وترک نه ابا زمې یمې دې یمو دې په بازن خپل خلن مونږه باز دې چی چپی وال چپی بازن په بازو کې نړیری کې براځه څم وړي شي ونه دغه قتل ثوري او پک بو علي چې پشپیل شپې لا کې فجمان هم جمع هم موږ راځم او کدي پراجما كله سرا نننن مې کسان دا جن د یعجوج ماجوج او یو کس دابد دی نور نه دمرندل مخلوق دی دغه ته و جن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پسلو کې یو کس داب جنتی انسابو سرغه پیدا شنه ویله اسلام نه نانمه کسان داب یعوج ماجوج دی الله سلام به تاسو نه هغه به جهنم ته دی دې کو بس باقی بنکړي وارغ نه جهنم ما او پیش بک ومغه ځانم یو مې د نړۍ ته اړولین کا پر او تعالی ځن په پېښ کولو تر الزینا غتسان کارت عیونوهم چې وستر ګر دې دې چې غتو عین په پرده کې ان دی د یعزمانه و کانو لا ستین او ودين چې طاقت نن لارو سمان اند او ریذل د قران سم اند او ریذل د قران د غضب کې خدل د دته په دې نړۍ کې دم راځي نو چې دا قران او نه به ځای دې بس نو ورده ته الله را شو دې نه فاسب الذين کیا کسان کفرو چې کو پرې کړي ايت تفذو عبادتيونی سی بنديگان زمامين دونی علاوه زمان اوليا یعنی نیکان بنديگان اغه مددګار جوګزال علاوه زمانہ انا صدنا اوليا امددګاران انا صدنا جهنم للکافرین النزل قی نن تیاار کړ دی مونږ ج نم تا د مل مستیا پلو پیغمبر بر السلام سلام هلوونک ب کوم خبر در کوم زه تاسوونه را بل افثر نه اماله په ډېیر تایانو د خلکو نه اماله پبار عملوو په توانیانو د خلکو اماله پبار د عملوو ی ډېر ل توانيڅوک دی الله کسان ل سا هم چې بربا دی عمل دی حياته دنیاون د دکې يحونه او د گمان کي ان هم يسین چې دی جیقینم دی عملونه هم يونه سنا چې د كيف عملونه سنا دا عملته او اقسان خطي چېمونږ خو خ عملونه کړ او د قیمت پرزه تبد منان او بل طرفته هلتهلاشي ه ذرا کسانیک پر پروچکو چوک پر کړي بیا تربین پیاسون در خپل باندې ولقایہی او خپلکات د الله په حویت تمامو پربادۍ منندل له مالمشوا یوازې خو امرونه دا سره جنت ته نږدې عقیده بریجان ته نږدې ها فلا نو کی ملوم یم القیامت وزن پس اومد اوبل درومږه زیده پارا قائم بنو کومږه زیده پارا پروز قیامت باندې وزن وزن وزن بوله موږ ونه ذې دې ووژن چې وزن دې څو چعمل زنه وزن به شیو کرا ذالک جزاءهم جانم دا بدل دې جانم کما کبرو په سمګا چې دې کوپر کړې واتخذو آیاتي ورسلو حجوان او دې دې آیاتن زنګ پیغمبران زنګ ونګو ان پټو کو باندې پیغمبرانو آیاتنه هغه پټو کو باندې ویلي نه اللي دې نه اللي دې عملو صالحات کنان آقری کسان چیی ما نراود شما لیژار اید umasودیسی نزولا کارتز لیژه به جنو اسود تو فیردوس دوند اور بد mai نازم ممن Luxیع تورید یعنی ریژه علید کو بشترح الدن وVPN سے پر ارتفاع العلاج بعید ممن Luxیع تورید معند ممن Luxیع راحت بولورکی، لفظتون بولورکی، مذیب بولورکی خالدی نکی همیشہ وی پدی که لا اربون آنا حیوالا او نبال ارتی دینا حران حادی دینا حیوالا اغویدل دا بناویشی دی جنت نگلاشو قول وای پیغمبر علیہ السلام لوکان البحرمی دادل لکلیم آتی ربی و دا اللہ جلل شانو صفات اغن ختمی وای پیغمبر علیہ السلام که چرکشی دریاب مداد ل کلی ما تربي سیاهي د پاه د لیکلو د کلیمو در زمله نه چې د الببحرو نو ختم بشي قبل لا تن په نه کل معطربي مخکې در ختمی چې خت میشي کلیمې در زما تاسووګوری چې دنیا پیدا شوي د الله الله جي کله کېږي او ره سییانې لږي دا الله بنبالله الله الله صبحبحان الله حملم الله ګورې د قرآو کې سممرره الله جي د شانور صفات لکلے شئید. لگیا دے روز ہم چاپ کی گئے و لکلے کی گئے. چاپ کی گئے و لکلے کی و دا لکل چیزے نزا لکل دا با شوروی دا اللہ لہا صفت با لکلے کی کالا پیو جبا کالا پبلا جبا. مسلمان ام لکی. یہود ام لکی. یہسایان ام لکی. اندوان ام لکی. تول دا اللہ جلشانو صفت ل حت اون الله جي شانو سیبت دیي قبل لاانتن ف کللي مع تورببي مکې د دی نه خط می وشي کلیممه در زمانااب مثل م اگرتهرات لوم پشان د دی نور رسسیي بیاغم دا خبر شوي پرشتیم پبر اسلام ان انا بشر لوکم ای ن د انسانم پشان تاسو مختلفاج ما روړ ته مختلفاج مایان होता جوان تا مختاجم خوب تا مختاجم عبو تا مختاجم انسانیم یو یوحا ایلیا وحی کی ما تا عالی من غیب نیم چه پو فٹو بانے پوئی گی ما انما الہو کم الاغو واحد وحی ما تسر کی گی وحی دا دی خبر کی گی چه حق دار دا بندگئی استاسو مددگار استاسو واحد مددگار ایب کیو دے فمن کانی ابدو لقا عربی پسو چی امید نری دا پیشکی دلو جرا پکلو د ملاقات درق بلا یا دا پیشای درق درې دری معنی میوکری فالی عمل عملا سوالی هن نا عمل دیوکی عمل لیک والا شرک بی عبادت ربی احدا او نا دی شرکی بی عبادت ربی بی عبادت درق بلکی احدا یوتا یوتا تا میکن دی بلا اینما انا باشا کم نسلوکم دا خیلی آیات دو سورتی که دا جا چاوی سفیم چو بی کی گئ ویچی دش پیزا دیتیم زه اره تمله شي چې ما ستوم دګی وی زکه پښمنۍ استیږي چې د پارت نه شي بسم الله الرحمن الرحيم ذکر رحمت ربك عبده زكريا سوره مريم پترتیز سوره کوم کې ولست نمبر پرزه سورته کا مطلب مکی دی 6 زون کې 30 سال وختم نمبر دی پس سورته فاطر نامه کې دی سورته پہاڑ دی هجرت د مکه نابل شیوه په حقیقت دی هجرت د هغې دی هجرت د مکه نابل شیوه کاف یا عین سورته نور کې سورته کاه کې نه دی علم د بعضه بنديگانو جو موسی علیہ السلام به حضرت علیہ السلام در حالاته خبر نو حضرت علیہ السلام وجدا کارونه ما خپل فقینه نه لیکلي لنقرنین د ټوله دنیا بادشاه او خپل قوم پج بابان نه پوره دو اوس په صورت مریم کی طرفیده چې دا بندی ګاندی الله ته عجز دی او په اخر دوه سوره ده کاپ کې ماشاءالله د توحید وا الالهکم الاله واحد د سوره مریم کې بیان د اېل دا ام بیال السلام ده داود سوره اهم خبره په سوره کې صدا اېزدی دا ام السلام او اېزدی داو دی اکرامو زکریا علی السلام الله تعاجز دې مریم علی السلام الله تعجذ در عیسی علی السلام تزما واستو رب اغا الله یحیی علی السلام الله جل شان هو تعجذ مستجیب حکیمتی خلق دے انبیاء علی السلام اولیاء کرام دی بکلا کہ مریم علی السلام دا ټول الله تعجذ دی زما واستو زماني پیرو بابا اربا اور اللہ تعالٰی کاف ها یا انسواد العالم نے تو مانز دی و رو پر رحمت رب کا دایا داش در رحمت در رب طاد عبده زکریا پ بندخ پل بانے جنو می زکریاو یذنا ربو ندان خفیا کلی کیواز کر رب پلتا आवाज خفیا پټو اجزائی سرائی دوائی ادھا بھی ذکر کن چه دوائی دابا پا پتا بانکی دانا چی پو مسلمان راتاو شی نو اگدہ دوائی شروع کری او پتیز پجہا کری علام بن عوری رحمت اللہ علیہی ذکر کری دا بداعت تے لکر آچائے قال ربینی وحل العظم منی واشتعال الرأس شعیبا دوائی کری اے رب زما یقینن کمزوری شوی دی اردو کی زما ور تعال راس شیبا او گر سر زما تک سین ولم اتو اپن دی دعائی کہ رب شقیہ او نیم مز پبلن استابے ازما ربا شقیہ لا امیدہ جے تارہ مدد کو مانو کری خبر بان ذ امید تان تھاتم او یا اللہ زمان اوستو دا زه ځوګني څلکي د دین دا کار مخه د بودي نو اني خط المعاليه یقینا زه یې رګم د وارثانو نامه ورایو ستو معنا زمان روستو او به دین بدل کړي وکانه تیمراتی اخر زماخذ شان دارو صاحبلی او بخ معامله دن کا دخل تر اپنا ولی اندوسو یا الله یو دوسرہ لراکی بچه را لراکه جمع بچو ممرغري او چه زمانه د دین وارث جوړ شي چه زمانه د دین دا کارمه ته بودي ياري تونې وارث من علي يعقوب چه وارث شي زمانه اوواز شي د اولاد يعقوب عليه السلام نه او جعله ربي رزيعه او گردد اغلره از ماربا ورکلش رزيعه پسن زمو استادان مالكي نو پسند چاته و پسند غ جاته وي چا غوره کري شو خوښ کري شو یا د ک ذکر سلام عام انو بشر کا غ عامې نسم قینم زیېره در کوو مونங்க تا تا په و حاللق بانې چې نوم به یحیاي لم نه جان له می قبل ص ن ګز مونږه دله رامرې د دی نهسووکحمل نامې س یعنی د ذشان دی دبل چانم چام یخیان نهې تر شوي دا سره د دن او للی نو د یحال ل السلام دا یخیاو دد د واوج نه چې د د د مور رام هغه جوونې شو او پهبانې قالهرببي نه یو کوونلی غ عمل وکانه ې ما تی یااقرن سوالم کړی اوس تاج به یع طره ب بچې خو به راله رااکې خو طریکه ب نووي ا را یکوون غ عام سررنې بشي ما دره حالک وکانهې را تیرن او خودذ زما شانته د اوقد بلغته من کې برې او ییکی ن نظره صدلیم د بډاال انت هاته قالکه <سؤال> راکه نوویل وط الله دغه شانت یقیناً ویلی دیرب ستار اکار تو بابا علی حسان دی وقد خلقتک من قبل وانا لم تک شیئا او یقیناً ما پیدا کړی ته مخشدین او نه ویته شی قال رب جل ایا ذی الای رب جمع او گرد او جمع د طار ایت ان و نخا قال آیاتک الله تکلم الناس الثلاث ليعلم سویا او ویلوتا الله جل شانو نخस्ता داد چې خبر بنکه ته خلق سره درې راځي درې شپه او رځي بي قياس کړي سوي یا روح رمټ به برابر وي وخرج على قومه مطلب دارے دا دی چې دا خبر انکول دا و چې اړوالي د ودینني اندازونه باندې برابرۍ دมารای د ودې قرهرج ععلاق قَوْمِهِ قَوْمْ مِنَ خَانِنَا مَقَام كَي. ڈیوٹی آئے ڈیوٹی نو پس را ته دی په خپل قومبانې منلمه إِلَيْهِمْ دی بعد خاي نه په وَعَشِيًا حاللي اشاره وکړ دیتهص خ بکرهته وااش دا مقام کر نو پرې خو دی پله ډیوتی هغهه وخت وخت باندې کوله بکته واشي اشاره ته وکر چې تصبی بیان وي دا الله پاکی بیان وي دا الله سبا با یا یحیا خول کې تاب اے کووه یخ مون و یخال السلام اونې تاب بکو تن بق په مضبوط یا سره ووه آتهنا الحکومهص یا او وررکی مونږ د ته پوه پهین بانې سیان په ماشومطور کې د ماشوم خد پهین بانې پو محم <معمر> رحمت الله عليه ویللي و یخالې سلام ته ماشومان و چې را ځ چې نوبي و یخالې سلام چېمال لله خو لق ته زه د لوب د پااریم پیدا را او صف هغې به ویل یو ماشوم نو هغه نووب کولی او نوې کولی او نووب نووب سره و چې من ها خلق ن کوم وفی هاو دو کوم من هاوخور جو کوم تاه تن نخراار خټو سره لو ب کول که نه او چې ددې تاسو پیدا کي او د خټته مونږ واپس تاسو در نه کوو ددي خټنم به مونږه بیا تاسو را اوو داسې خلکوم دنیا اللا رحمت رحمة لا د خپل زمانما ډ عالم ت شوي علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہی اغوی چر تاغو اخلا دے جائے کریں وی خلق بدبغدار تل قواتت لن انتبا میں چونہ کر کرتے آغا زمانہ کریں اگر زمانہ کریں خو نور لو بے بھائی وی آبا کریم اوزبانت لو محنت خواری دا لکھو علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہی شرقائب چی چانی کریں توزی تنوی چی چانی کریں دا ګران کتابوں نے بھی زمانگا کې او نور این دیر کتابوں نے لکھو لئی اغا داڑی زیاد ذہن دیر زیات کمزور دی دیر زیاد محلت دیکھو یوزہ لیلی پو خوب کیوی نہیں چو تعلی بور پسراغ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتوی چراشا لدووے ویزف پل سبا کیا دوگا بیا ورڅي هغه راه هغه وته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی چې راشه د جلال او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوږه کې والا لګيونه کې لا د خوږه کې غوتواله چې لا فاصله سهار چې اوستا سچینه است کیتا غوتواله ته تذالی بدل شه بیا تنه ذاتي عالم جوړ شو چې داغه د علم پایه کډه کم حق خر... کم خلق ورته دا له کتابونو باندې څه باندې څه باندې کوم خلک دي او څو دغه سابا طالبانو د موبایل د زمانه د دوه ټنه باندې پوښی لې سلام الله جل شانو دلرښت ما کې بدین باندې پوښ اور کړو محمد رحمت الله امام شافی رحمت الله علیه د امام محمد رحمت الله علیه شاګردو ندی وی وی خلق به مدینه تطلل دیر اپل کلی نال تکی نشت لے ذرویات ورسلنو برابر لئی از کم اکاپلہ بچرات لانو ما گو تینا تاپوس کو چی تاسو مدینه تزیوی تا چی او وی مواتے چی ما سرزان بوزین یا غیب وی چی مگا سرزان نشتے خام خسورلی پا په رو وی او کاپلہ رالا وی اگیتا ما چې چی تاسو مدینه تزیوی تا چی او وی مواتے چی آل تکیو عالم دی امام مالکی ترسو پی جنوی چاو پی جنوی چاو پی جنوی چاو مونگا زان سر ما زان سر بوزئی چاو زمونگا مرگر مونگا سر اغا پلا رو پاتشو داغا صور لی خالی دا تاغیب آنے بڑی بوزو امام شایف رحمت اللہ علیہی چا کل او رسی دا ال تاکی امام مالک رحمت اللہ علیہی در درس حلقہ لاؤنی دا در درس حلقہ کیوئی بے امام مالک رحمت اللہ علیہی استاد ناسے دنا سي استاذ ابن عمر د نبي اسلام صحابي امام مالک رحمۃ علی اللہ علیہ بسنه چې ما د خپل استاذ نورید لري هغه د خپل استاذ نورید لري ابن عمر جل الله تعالی او هغه د قبر علنا وريدي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی صاحب هذا القبر امام شاکی سے بولاړو په خلیګه دغه توي وي وللاست ديكي بیا دې ځنه شروع کړي بیا وخله کې ګوتاویو په علاج باندې لیکل چې کله درس ختم شو امام مالک رحمته الله علیه او ته دي فقره درس کوم اوتو لو به کې تخله کې ګوتاویو په علاج راکاږي امام شافعي رحمته الله علیه او ته ما دي خلکو توکتل دي ضرب دی او هغه دوی لیکل کليکل په کاري په درس کې خامخا سنا ته لیکل په کاري کې څرېږي چې زه زه هم ذان کف سره پیدا کی یو کالم او پنسل یو طرح بالټین وغیرہ چرای شي چې د کلیپ کی نو ټوله لګیاو بس ما سره قلم او کاغذ نو ما پلاس به کړو پنا او د اول نڅه راغلم نو تادا حدیث او بیا د داوی بیا د داوی بیا داوی چې په داس کې کوم حدیث نه لیدو ته نو تاسو په یاد ووایو د حافظه او حق د ا امام شافی سبوی وشاکاو ته علاوه کی ان سو هینسې وې ما ورته د خپل حافظې شکایتو ته ذمہ دار حافظه د کمزورې نه سنې مرغ کی کینې نه نه یمته علاج وکړه علاج را تداو وکړه چې ګناہوںه پرې ده ځکه د علم چې نه دا الله جل شانو فضل دے او الله په فضل چې نه دا ګناګار نه ورته فاین العلم فضل من فضل الاله ون نه اللَّهِ لَا یو سسي تقریبا دادا اللہ فضل دے دا شانت دا ترپ دیر ترس بے کو دا الله فضل دی نو دا ماشمو او په ماشومتو کې دی دومر کیارو وانه م لونه ووز کاتن وکانه تققی ډېر مرببانو د طرفضمونږ نه پهخندکو باندې ډ طرف دی کوو م لظ نه د دری پاتې کپل یو ډېیر مرببارو په خلکو به خفه کېدو او بل دا پاک ډېر زی زناکاررو ب زناکارو مل بین او تواداررو وبررن بې والې لم می کوون جب با سی یا احان کو اونک د خپل مرو پلان سره او نو جب بارن سرکش اسیه نه فرمان جبار هغه چاته وي چې د الله د مخلوق په دغه کې نافرماني کې حقوق کوي ظلم کې په خلق باندې حمتي نيته خلق کوي عاصيہ هغه چاته وي چې د الله په حقوق کې نافرماني والسلام علیه او مولد او یوم یموت او یوم یبعثو حیا او سلام دې په د باندې پکمر چې دې پیدا شه پکمر چې دې مړی کې او پکمر چې دې را پورته کېږي ځوان دې ورد قرفل کتاب مریم دېمو واقعې ذکر کړي مریم علی السلام مریم علی السلام الله تعجذہ د عیسی علی السلام مور اضیانته د نسیت په تور باندې یا وذكر یاد کا فل کتاب په کتاب کې مریم مریم علی السلام واقع د مریم اذن تبذت من اهلیها مکانا شرقیہ دا جيبه خاندانو ښا زکریا علی السلام, السلام دا د مریم علی السلام د ماسی خاوند زکریا علی سلام یحیی علی السلام چې ون دا د زکریا علی السلام زو نداء د ماسی زوی د مریم علی السلام او دی دا مریم علی السلام چې وانه د دې ایسا علی السلام مریم علی السلام موم په پله ډیر نیک یحیی علی السلام اومنې زکریا علی ای صلی الله علیه و آله درنه قودا سنور والا په یوه زمانہ کیو خال دنه کان خلق زمانہ او بهترین خلق موجوده اذ انت بذت من اهل <سؤال> عامه کان شرقیہ کله په ډره شوا د خلق ور والاونه مکانن شرقیہ مکانن شرقیہ یو ځای نور خاتته یعنی نو خاطر رب تعالی فتخذت من دونها من دونهم حجابا پد جوړه تا وی ولا اخوا د دینا حجابن پرده د پار د پټیدلو فرسل الینا روحا الیها روحنا راولګ مونږه هغه تا روحنا پرښتخبل جبرایل اسلام فتمثل لها بشرا سویہ پد جوړیک دلر پد جوړیک د دې ته شکل دی انسان سویہ برابر د دې انسان شکل داسې مخامخ جوړ کړي روان انسان وقت زان جوڑ کو قال اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا او الوت دی پنا واڑن استان پمیربان بادشاہ با علی ز پنا واڑن پمیربان بادشاہ با علی ان كنت تقیا کے چتے تقوادار لرش زمار فقال انما انا رسول ربك او الوت او ایکن ز استاد اندر طرف بدرستان او اللہ وے د اهبي ل کې غ عملز غلام یاد دی د خزم نکان کېدي چې دناانهون دومره مرتې تهسیید شي چې پرشتې را ي او هغوی ور سره خبرې کې مری اسلام سره به پرشتتو خبرې قالت الله يكون لي غلام عمل نوویل دی سررنګې به معلو راله کولم او نه د راه سزلی ما ته سووک ولم اکوو بغي او ن م قالت كذلك قاله ربك قال ربك هو علي حين اول وتفارشت لا كثم تجي تاويل نندارنګي ولي دي رقتا هو علي حين ان دا کار په ما باندې سانه چتاوي چې زب جناکارم نه سره راټمنه درالسته دي نندارنګي بته او, او الله بداکار کي نه جاله هو آیال لناې دی دپه چې ګرزدري لرن نشانالي د قدرت دپاره د خلکو رحمتته لا رحمت د طره به زګ نه وکانه مره مق او دا کار مقض پې سر لکل شوي قضا پې په عملت هو فنتهغت به مکان قیه پس حملعمل د دډې بچي نجداش ودا پا سبب دذی حمل مکان قرسی یا زائل ری تدخل قومنا فا اجا احل مخاضی العجزعی نخلتی پر راو پس راو سدی لر درد بچی نو تکیه اوکرا العجزعی نخلتی تنید کجورتا قالت دیوی یا لیتنی های افسوس دی مال را های ارمان دی مال را میتو قبلها آزا چه زمروی مخید دینا وکن تو نسیم منسی یا او غ مزه هره تیره فناده منتهې پهازې وکه دی تهغ پرشتت من تخت یا د خواده دی نه الله ته ځنی چې غمجه کېږماقد جادهربو کېته کې سری یان پیدای رب ستا په خوااستته کې سری یا روانه چې نه هلته کې او لخت او هغه او چې لختې اوغ شو پههغې بچ نه او یو و اوچا د کجورین و هغه نش او په هغه کې کجورین شو هغه په دې را غورځي د ام کرامت او وحظی الیک بیج ذین او را سند جانت بیج ذین نقلته د تانی د کجورین اعط وساقد الیک رطبا جن جنیا یعنی را سند دا خوزو د سدا تنه د کجورین چرند دغه څه خوزو د چې او د عليك رطبا عللی کهرو طب ب ج یا را غورږ په تاببانېکن جوي تازه فکوليخور راشرهبي او س کا وقررين او یخ یخېستر خپې ماته منل بشر أحد بسکه چری و د انسانانونه یو سووکو شستا فکي نوواوهتهینې نظر کې رحمنې کنن ما نظر ک دپاره د میربان بعد شانسه من د روج دا چپوالی روجمی ہوئی دا خبر ای نکم فلن اکلیم لیوم انسیعا نزغب خبر ای نکم نم رجی انسیعا دا حس انسان سر فاعتد به قومها تحمیلوو نذاعولا دیبچی لرا قومها حق بل قوم دا تحمیلوو چی پا غی كی غستیو قانو دیو يا مریم ای مریم ای مل قد جئت شیع انفریعا ایکینا مرات لوک ولتاپ یوشی ناکارتا دا دستکری یاوک تارون ای خور هارون دا دې دی رو رو حارون علیہ السلام علی دو آر حارون نری دا دی موسیٰ علیہ السلام رو بلکہ حارون السلام دا دی اقبل رو رو یا حوکت حارون دے دا, دا پلار دا طرف خواست می رجی رو رو رو یا حوکت حارون ای خور دا حارون ما کان ابو کم رأسو اند نو پلار سابت سرے و ما و ما کاند انو کی بغیان و امر نستازنا کاراست 파샤라티 일라이 디타 콜라메 일 차서 خبره نه كه 파샤라티 일라이 ناهي اشارو پردي بچي تر بتا قالو ندي ويل كه پنو كلم من كانه في المهد سبييا سرنګي مونږه خبري کوه اغه چا سره چويغه پزانغو کې معصوم قال اني عبد الله يسعه سلام بيان کو قال نور علي عليه السلام اني عبد الله يكنن زبنده الله اتاني الكتابه راکی به ما ته کتاب وجهعلي نهبي او ګزو ماه پیغمبر غمبر وجهني مبارکن او ګرض بماله ربرقتی نه مع کو توکم زای چې یمز او سواني ب و ک او حکم بکی ما ته ب سوالې په مو و کااتې او پهذ سره معدم تو حیا درسوو پري چې ز جوند در د وجهه دا دی چې ز جوون دییم نو موزه او د سبکو ما چې مر شم نه نبر کوم مختلفين و پهقبونوې مو دستس کې و برم بیوالیدتی اوز احسان کون که اندخل مروپلا ایسرا ولم یا جان نی او نیده گرزو لیمالا رجببارا سرکش جببار شقیان بدبختا جب نیم او شقیم نیم بدبختا ام نیم زرمی سخننی و السلام علیه یوم اولت و یوم آموت و یوم باسخیہ او سلام دي پا ما باندی پا کمرشیز پیدا آشو ما پا کمرش بچیز مرمہ پا کمرش بچیز جواندی را پورتا کئیم زالی کئی سامن مریم دا غیسیٰ علیہ السلام عمزوی دا مریم نے قول الحق اللذی ایفیہم تم ترون او وامد وینا حق آغا چتاس پاگی کې شک کوئی ما کانا للہ ایتخذ من ولدن ویحییٰ علیہ السلام ایسیٰ علیہ السلام دغه مور مریم ل سلام او تاسوي چې دا دا الله ز دی ماکان ل الله یا خو چې زه بمرمه زه پیدا شو یم بیا راژې کېږم نو دا الله جل شان وو په خو د مرگ نه او ځي او ایثال سلام باندېمه مرگ را ځي ندي مناسب الله ل را چې ويولوک اولا صبحبحان هم پاک د الله تعال دا, دا قمررن چې لو کې دو کار وما قونونه وکن فون کنن غ یاغته چېشا شي او وثال السلام سر دي او ویلثال سلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم مستقیم کنن الله رب زم ربستاسوې د خاص دي اللهعبو ک دا د لا ر رضم غا فه بين من بينهم ذاب و دلو ذ دیانو دی من بین فقبل منسب باردی صلی الله علیه و سلم کے فوائد للذین کفروا من مشهد و من عظیم هلاکت دی اگر کسان لرا چې کفر کړی دی د پیشکی دو درذل وینا چې فغرت با الله ته پیشی اسمه بهم مغفر اوریدن کې دی الله تعالی د دې خبر خبر الرا و ابسر او خلدن کې دی الله تعالی دی لرا يوم را لاکنې الې موونه لاکنې ظال مونونه اوومې زالې مبی تاغت چې را بشي لتهد مونږ ته دیکن ظالمان پ ال مباین پهګمرهه کاره ک دي واز اومل حسرهې و یاره نه را دره د افسونه زیل مر ک پصله وشي د کار په هم او دی په غپلت کدي لا و دی ایمان نه ایمان نه دی مان ننرالو وجاستدا دی مان ننرالو وجاطلت دا غافی ندی او دا غطلت د زانو واسه ان انا نحنو نرسل الله علیها ویلینا وی وی نه نا یرجعون یقینا موږ خپل ذمه کې راغو می رازبان او می رازبان موږ نه خلافو او من علیها او اخذ او خاصمون دته به واپسې شي مخ و کو ف کې تابېبرایم ان نه کاسی دقل نهبي یا او د د زای نه ووااپ دی برایم اسلام کې بیاں دې ګمراهه اداره خلکو ته چاغي د ژوند د عبادت کوه همدارغه خلکو بیان کوي چاغي د جماعتو بیا عبادت کوه وروسته د کتاب ابراهیم او یاد کتاب کې ابراهیم علی السلام نه هوکان نسی د ق نهبي ک نو دا ابراhim بل پیغمبر پبر د قال ل بي کله چېویل پاسپل ته یا بدې زما پلار رالیمهبددوول تي بعدت کې ما د حال لاس ما چې اوري ولا او نو وې او پایده نظر کې تا ل یا ابتی اے بابا جانا انی قد جاءنی من العلم یقینا ذراغل یک انی قد جاءنی من العلم یقینا راغل در مات ذینم نا بالا می اتی کا دا غنہ جن دراغل کا اهدی کا ابخم ز تا تسراط مستقیم یا لا رب برابر یا عبت ایپ لارا لا تابد شیطان عبادت مکود شیطان ان شیطان کان لرحمان عصیہ لیکن انو شیطان کانو لرحمان دپارد محربان بادشاہ عصیہ نا فرمان تابد شیطان نا مطلب دارے شیطان عبادت یعنی دے شیطان ممنہ یا عبت اے بابا جانا انی اخافا یمس کا عذاب من الرحمان علیہ زیرایم چې وبرا سیه تا تعذاب د طرف د مهربان بادشاہ نا پته کوول شیطانی ولیانو شیبت د پار د شیطان دوس لارو له جواب ورکو عذاب قال اراغب انت عن الهتي ایبراهيم اوه ول تطلا ای مخاله تو آې هتی داې هو زمانه یا ابراهي م ابراي م السلام عاملیلم تن تهار جممن لکو وهجوې م یا که چر ته منه نه شوي نو خاام مخواا سثار به کوم د تع ل را وهجوې مه او جدا ش زمانه ملی یا ډې رممون د ځ د کور روبا سپدي مسله یا زهخواشا چې سقصان د تهونهرسېږي له سلام علیک که فزرو ل کرببي اوول ته ابرایملي السلام سلام دا باکډ دي پهتاببان دی زر دی چې زبخ غوام تااله درب زماه نه هو کاه بي حفي یا دا الله په مابانندې دیر میرببان تلو کوم و ما تهونه مندونې الله وادهوربي او ز لري کېږ ستاسو نه جودا کېږ ستا سره یاظالوي جو کې د ته ماتهغه چې تاس را بلې مندون اللهله الله دو رببي او ز را غواالمه د رببي او ز د وا غوان د خپل له سا الله اوونه بدوعا رببي شه زر دی چې نه به شم فلما په هر کله چې د عاشدنینا او ما عبادتون من دون الله او دغه سن عبادت کو دي من دون الله الا الله انا وهبنا له اسحق وياقوب ابخ محمد انساق عليه السلام او ياقوب عليه السلام مكن جاننا نبي اوتون مطلب د دې چې شرطنا او د اهل شرطنا جدا شو الله <سؤال> جل لشان ول عامرک او الله ول عام داسې ورته دووببه چې ورل دوه پې غمبري هو حبنا له همې رحمتناجه جهلهله صدا لثه قلي هو نه هو بناله همې رحمت نه او ما بخل ديته رحمتناله خپل رحمت نه وجه هم ل ساه سلی یاو ګزولومونږ را جب اشتیا وچته اوس ګل کتاب موسی یاد په کتاب کې مو السلام نه کاره مخ یقین هغه چول شو خالص شو وکانه رسوله نبي او رسول پ رسول هغه چاته و چې کتاب بهورړشي نبي هغه چاته و چې کتاب وط نهدي میلا نو هرر رسول چې نبي خو هرر نبي چې رسول دی نا م جان به تول او از که مونږه تدته د طرف د کوي تور نه دخې طرف نه و رح نه او ننج یا او نذیکه مونږ د را خپل ځان ته را دب اور رذدا چهارون علیہ السلام و نبی النبی و وذکر فی کتاب اسماعیل یاد کب کتاب کے واقعات اسماعیل علیہ السلام انه قال صادق الوعاد وكان رسول النبیا یقینا اود سوادق الوعاد الرشتینہ رشتہ کروں کہ دعا دی وكان رسول النبیا اود رسول لجل شی نبی ان خبر ورقوم کہ صادق الوعاد یعنی د زبه په وخت کې ویل چې صط اجدنی صط اجدنی ان شاء الله موږ صابرين صبر وکړو زبه په وخت دا راځه چې راستینه واده واله د بندګانو په حق هم خلق سره ویچ واده وکړه نو الله جل جلاله هغه وعده به پوره کړه وکانه امر اهله او دې چې حکم به کو خپل اهل ته د صلات او زکات په موږ او پس کاه وکان عند ربه مرضیه قینان او دی پنی دربط د د مررض یا پسند غه کړ شوي او کتاب ادریس تاب یاد ک ک تابیدري سلی ا السلام نهو کاره ص دی قندبي یا یقین او هغهسیب دی قبي یا پغمبرو ري اسلام دا د ب اسرائیل پ غمبرو رسول الله صلی الله عليه وسلم سردم میرااج پ شپبان پرسالورم اسمان باندې میراو شو او ادریس علی السلام اولنې هغه پیغمبر چې په قلم باندې لیکل پی او اول هغه پیغمبر چې کپري یي غंडلې وی او غंडلې کپري هغه واستلې ساده او اولنګ دو خو د غंडلې کپري هغه واستلې ادریس علی السلام او اول هغه پیغمبر چې یې نصاب ایمه نجوم باندې وو دا د نجوم نه د نجوم نه د لار چې په معلومي دي د غي نجوم د mm. ستور باندې وخت معلومول چې دا ستیم دي دا چې وخت نه په معلومي دي یا چې نجوم نور نجوم او خلق چې دا خبره مشوره کړې قصص قصص وعلى دا قصص النبي تزغوري نو ارا خبره ادریس علی السلام اسمانو کې د خلکو له کپرې ګرנדי داسې خبره ده امر مخلوق له څوک څخه کپې دا خو د الله په باندې جنتیان له الله څخه جنتیان خو په الله شي ان هو کان صدیقن نبیا یې کینه نو دې رښتینه نبی ورفان او مکان علی یو چتک او تکم غده مکان علی درجی اوچته تا لوړې تا وله کله نا نامعمل <سؤال> الله عليه من نه لبينه وامې زودیتې آدم دغه او کساندي چې عام کللومونږ برې باې ل پې غم پران نه او د اوله دادم م السلام نه دا مخکې چې کمم ذکر شوخه ومن منحململه معنو او دغه جاانه سوه شو په کېشت کې دنووه السلام سره واممن زوریتې برا و رائله او دا اوله دی برا م نه او د یقوب اسلام نه و من من هد ناشته او دا هغه چارې ہدایت کړو ته مونږه مونږه ور کړو یزا تو لعليهم آیات الرحمن خروس سجده وکیا کله چې نستیشی په دی باندې آیا تون دې مهربان بادشاہ نو پریوته بس جدکه ونجو جړې دونکی سجده و بیا وکي نن دوا سجده وکي وقلفه دوا سجده وکي وقلفه من بعدم خلفه مخ کی قیمتي خلف تیر شو ور پسې بدترین خلکک رالی چې دا خلک داسې په یو دین باندې وو اختلا پس ک را په خلفه م بعدیم خلفون پس پاتې شروع سر دی نه ن کاره جان نهشيین او سواته چې برباېې موزور ته به اوشاات تا به دا وکړه دخواشاو پس اوو فل کوونه غره زر دی مخامخ بشي غیر غ سخت مقام سره یا بس یاقان یا قوونهغ یا چې مخامق بجي سزا د خپل ګمره سره یا زر دی چې مقامامق بجي هغه سخ مقام سره په من م بعدې یم خلفله دوه او سرته موز د څنګه بربات کو د موز د پرار کلو ان کار وو چې پررض ل یا مو کې غیرله شیک یا د موز طریکې به یا دا ماس رخیم موز بینو کو دا مازیگر بینو کو دا ماخام بینو کو دا ماس کتن بینو کو بازی بینو کو دیاوات طبع شاہوات شاہوات دادی چې چی موزو نیپرے خودل شراب اسکل شورو کو خپل میرزای قورس سره بینکا کو دا د بنیسرائیل و حالو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی فخلفا من بعدی ہم خلفون ذین المراد دا اخیر زمانہ خلق دی چې بلارو قصو کې په بازارونو کې وزن نه ځانګړي فخلفا من بعدن خلف بس پاتې شروع ذین الا کارنا ایبان عذاب الصلاته چې بربادې کومز او تبو شواطات او تابع دایو خو د خوایشاتو فَسَوْفَ ی قوونهغ زر دی چې مخامق بشرېته دګمهه سره او یا په قو لغ زر چې ی به غوريږي سخت مقام ته الله من تا بهواعمل امله سوال فونه ک خوونونه جنته مګ غزک چې تو بیا بااصل عملې کهې د که سااند نه ب شي جننتتهول یو جننات التی باغون نامی شو علی اگری چې واده کړی دا مهربان بادشاہ سره دل غیب پهن لیدلو سره ان انه کان وعده ماتیا یی کینن شاندار وعده د الله پوره کړی شی دا پورا بدا. او یا ما تیا وعده دا لار درتون کیدا لا اسمعونه فیعن الا سلاما و نبی دې په دې کې بیکار خبر الا سلاما مزر سلام ولهم رزقوں فیا بکرتوں عشیاء و دیل را رزق تے فدی جنت کے بکرتوں عشیاء سباو بے گا تلکل جنت اللتی نورس من عبادنا من کان تقیہ جنت بچا تا ملاوی گی تقوا دارو تا دغه جنت تے چکو میراس کے ورگو من خلق بندگان لگا آغا سمچی بھی تقیہ پر ازگار ومانه ته ننظرللا امرې رب دی که رسو لا الله عليهوسلم جبرا للی اسلام ته ووي چې ډېر م را ځ په کار دا د چې ډیرر ډر رالی جب للی اسلام ته وي چې مونږه الله په حکم را و دا یاد ننظر شو ومانه تظلو وهتهظلو او نه را کويو مونږهلا مرې رې کامه کو منظر په حکم در ته جیبر ل اسلام الله ته مختاج له ما بين نهدي نه الله ل تار راغسې چې مخکزګ نه او ما خل پهناتار راغسې دی چې رګ نه ديما بایدلهیکغ چې په منزري کې ماکانه ربو رَبُّ یا نه د ته رهونکې سماواې وال اوغ دی مع ب نه همما فبد هو رب داسمانو نو مکېغ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تصاحبی ته ما توصیت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم تقل امنت بالله ثم استقم اوایا جماه طالبان ایمان راولې او بیا کلکشا طالبان ایمان راولې او بیا کلکشا او الاستقامه فوقن کراما کله کېدل چیرې دا کرامت نو چرته نو کلکش د الله په عبادت تعاللهغ سمي پژ ته دی الله لره هم نامې و کوول انسان وواي انسانې کاتل اراه م تو کله چې د م شم فسه وه جو خیا زر دی چې راستله کېږم حیا جووند دی او لا کوول انسان لی خا به خااض د چې راستله کېږم بزه جووند دی یعنیکه بیا را ژونې سوال په طور دا خبره کېخ اولا لا کوور انسانو یاد د انسان اننا خلقنا من قبل ولم کوشي چېن پیداه مون پیداکره مونږ د لرم مخک کې د دی نه لم کوشي او نو د هشي او ربدي کا انسانه تههشي نه او ته مونږه پیدا کړي او ور کله اخ شو نه هم قسم میدي ستا پره باېخوا مخه رااجمه به کوم د لغ شي یاې نو شي طانو لرس نو ره نه حولله جهن یا بیا حاضر کم زد دګ چاپې را د جنم نه جسی یا پل چې یادتن پل مخې به پراتې چې سړی پهډوکرو شي لکه کېدي دی لاسونه شاته تر پهړو ګرولاړي سم لنن زیان نمین کولی شیات ایہوما شد دعا لرحمان عطیان بیا خام خاراو با سمونگا دا هر یوی ڈلینا چکم یود دین پا میرا بان باد چاہ بانے اشد دعا لرحمان ډېر سقو پا میرا بان باد چاہ بانے عطیان پناہ پرمانائی کین سم لن احنو عالمو باللزین اہم اولا بحاصلیا بیا خام خامنگا پوری پاغ کسانو بانے عالم بو یو پاره کسانو باندې ماولادها سلیا چې غیر لایک تیجی جهنم ته درخ کلو سلیا د دا داخلي دلو درخ کلو و ان من و ان منکم الاواردها اوشته استاسنه یو تن مغرغتی دونکو په جهنم اشكال له پهات کې کو سپنه کو می نتل خلق بدرې جهنم د پاسه تیریږي د پولیس فراق د پاسه کار الله رب دې کې او دا پرتته باېحت به مغي یاې سله مضبو تهمن نه جل لځ ده بیا به خلاص کو مونږغکه سانې ت کو چې ځانې ساعتلیوو بعضې چې دی هغې بجلی د پړک په شانې تیر شي خلاص ب شي د جانم نه د جانم د پااسه په هر سړ تېرېي چې د حالات لګني که کمل م نه کی دغه ق به ن ځای او بعضې چېرغه په پیداسې تیر شي لکه سر لا پشانتې په اس باې چې داسې تیر شي لکه پوول باې چې دي بعضې ل په پول سررات داسې تېږي لکه پیدا سړی چې دي په منه باې هر د هر سره ب پپل د رجې متعدق په پول سررات تېږي نو بعضې بې چې په پول سررات به تېږي دهن ته به ورې ناګار نو جهنم کی وی بی بیا به بی الله جل شانو د جهنم نار اخلاص کی وان منکم الا وار و منکم الا وار دو ها مطلب دا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اخر د ټول نو اخیری ته د دو ځله یو څړې راوځي د جهنم نه د جهنم نه څړې د ټول اخیری راوځي نو د پخړپو سبان را روانه ما شوان ته څنګه ګرځي په خلکوو سلو یبانې بر را رواني او دجهنم نمه را ودي په خلکوو س باې د کله راچر شي جانم نه نه الله جله چیانو باغته وایي چې لاړ شه جنت تزار ظ د جات کله دجانت در ووااضې تلار شي نه داجانجننت د دا سکارې ې دا ټولو خلکو نه ډاک شو دی ای پنیشته نهد ته و چې اللهجلت خ بل کول ډاک د ځای پ نا اللہ جلی شانو بودے جی جلد تزا آل تکی تال را دمرا جنتو نا دی چیز دنیا پا لس مرا دتولن اخیر جہنمی تب دنیا پا لس مرا جنتو نا ملا دیئے دمرا جنتو نا بتا تا ملاو چیز اغسرے بتا جک کے چیالا تمہ سرمسخرے کے آلان کے طرف العالمین اتمالک الملکے عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولید کی منسکریش لا لا بیر جہنم نخلاص کی چکم کسان تقوا داری وانا ذرذ علمین فی عجزیا پر بدون ظالمان مشرکان پر مخبرات و عزتنا علیہم آیاتنا رضی اللہ لکی بدی با آیاتنا یا سن زمنا بینات واضح قال الذین نووا هغې ساان کفرو چې کپ کې ل نا سانان ته ول پري کني چېکهډلوونه خیر مقامن وره دی داایواله وتنو ندي او خسته مدم اهلك نه قبله من کاررن نو هم سا ري او ثمه ډې را لا مون مک دی نه د پیرغونه هغ ډر خسته په سامانو کې فبار د سامان س قولوا يا رب السلام من كان في غلاله فليمدد له الرحمن لا وهو الرحمن ومدع سمكي بغمراه کین مهلت او کی اغله مهربان بادشاہ مهلت حتا دردی پوری زارو ما يعذنا کلتی مينی نه حاجت ليسری وعده ام الساعه او ام العذاب او ام الساعه عذاب اور ته ملالی کی قیامت پس یال مو دردی دی بپوشی منو شرم کار اسو دے بدحال والا وضع جوں دا اصل دے کمزور پہلھکن کے ہوئے زید اللہ الّذین اهتدوا اور ذات اللہ دے نشاںوں آکھے سانرا انتدوا جہدایت پیدا کرے دے ہدن جہدایت موندن دے ہدن نور ہدایت ہدایت اللہ دے نور ہدایت علی لقب والباقيات الصالحات او باقی پات کې وین کې عملونه نکه مننه خيرن در ربك دا غور دي پری تا ثوابن په ثواب کې و خیرون مرا دا به تر دی په بار کې حضرت مغرب رجل الله تعالی نو کله چې انسان مړ شي دا د عمل سلسله دا غو نه کاشي درې وسې زنو د ثواب سلسله لا غطاتي درې فزونه هغه کوم دي اول صدقی جاریہ چکرہ انسان مرشی داغا صدقی جاریہ داغو ادرین علم چی داغا علم ننفع و تحاصی لیئے ادرم نیک اولاد نیک اولاد آغا نیک چې د دزن بعد موجودی اغیع عبادت دونکی ندا باقیات و سوال حالتی ہے خیرن دا غردی عیند ربکا بلیز رب دا سواب انتا سواب کی و خیرن مرد دا بیحتر دی پید بار رضای بانے افر ایتا لذی کفر بی خبر اتفاق چا بانے چکو پر کرے پایاتو نظرن گبانے وقالا بی لو تین مالو ولدا اکینام دا وقیشی ما تا مالو اولاد اتول آ دیوئی چیزو دلتا نلاشم کننا دا زی جنت تی کدار دے سیدھا با زی جنت تیزو اطولا اے خبر دیدے اطولا الغیبہ اے خبر دیدے پر غیبہ بانی امی اتخاذ عند الرحمن عہدہ اے اغسر دو عند الرحمن دنی ربان باد شاہ سر عہدن لوزو وعدد اخلاسی دو کھلا احیچ چاہ دا سننا سنکتو بزردی چمگلی کو ما له آغا شری وائی ونامدلہو منالعذاب مددہو تیارے کو منگدلالعذاب مددن تیارے ونرسو ما یقولو او ابخلوو موګ د غه چې دی وای ووایه فرده او را بشرېمونږ ی وااضې ما لو دوله تې له والووتته خصو مندونې لالههتن نیوللي دی مندونې لالاله نه لی حتن اخداران د بندهګ یکو له میزه د د پاهجیشي د پارا پاهې زلمه زګاران کلل لا چل داسېه س فرورونه ب بیا باه تې ز دی چې کار بهکې پ بعدت ددې او شی د دای په خلاف او او شیبه ها غي د په خلاف او خدای خدای اعلان ترې دغه ورې ان ارسلنا شياطين علی تاثرین تا او زم مازا لیکن لیکن شیطان موږ شیطانان په کافرانه او زوم اذ تیزې ویلر په تیزو سره چمبور کې دینه په چمبيور کول سره تونګ ور کې دینلره په تونګي ور کول شیطان چې ده کافر ته مخکې یو بنا ترڅ او څنګه ولا ورکي لا تاجل علیهم انما ارد لهما مددا تتلوار مته په دې باندې کیران تیارې کوم غدې له تیارې وایو معنا یومنا شرب المتقین ال الرحمان الوفدا باغرضه جرا پور تب راجمه کومغا متقیان ال الرحماني مربعان باد شاته وفدا عمل معنا دا متقیان چې دې بدل ټول رواني او الله ترته دی ملانی ورسوك المجرمين إلى جهنم مجرم ورده بشرو من المجرمان لغا إلى جهنم وجهنم تاويرده ونفجر إسترى تو معنى بيه وجهنم تا بوردن نشي الله زيتنا من جو ساته لا يملكون شفاة دل تبهم ذان تدري کري عبادتون بي کري ذان بيدرس تدري کري عاملت وناس باتصلانا را الحامية جهنم تا نشي عمل بي کري بي لا يملكون شفاعتا، لا يملكون شفاعتا، وزبان لذي دي، ده شفاعتا سکولا، إلا من اتخاذا عند الرحمن عهدا. مگر اغسو، شاگستی عند الرحمن ده میرا بان باقشا سرا عهدا اللوز دو توحیدو، وعدا دو توحید ورساری، خبر دو ور ورساری، وقال تخذ الررحمنولدن دا خلک بجل تنزیاتو چې وي جن ول می راعا با چا ولدن ل ل ج شيني دارم را تللول تاسوشي نا ته خبره در راېته سګ نه خبره ده تتصاعد السمااتو قریب د چسمانون تختطرنا اچي وطشب رضو او وش لږي زمت وتخیر جي گرونا ٹوٹا ٹوٹا ان دعاو لے رحمان والا دا چلئی دعاو رابلی لے میرا بان بات چاہد پارا اولاد حدیث کی راضی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلی چلا بنی آدم دیما در اوجن کئی او دا خبر دسر خونن کئی او دیما پسی کنزن کئی دا خبر دسر خونن کئی حالان کې او د ما ما چې دروژن کې نزدې دي د وجمع دروژن کې و چې الله پیدا کړې ما بیا به ما الله نه راپور کړي د هغه ما دروژن ته او دې جما ما څې کنزل کې نن د کانسلداری چې دوی وي وي الله جل شانو زوی نه حالان کې ځزدې خبرې به پرواه چې زه زوی نه لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفون أحد يما وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا مناسب ندي مرابان بعد شعال رجوعي شعال إن كل منسل سماوات والرعلات الرحمن عبدا وندي حق السب شباس مانو نوزمو مگر راسلون كيدي مرابان بعد شعال عبدا عجزي كون عجزائے سرا پابند گئے سرا لقد احصوا ميدنا داگیر کر دیلرا وعدهم عداو تیار کر دیل تیرا تیار ہے یو دا من دے من دیرش علم او قدرت کے وعدم وعدہ میرلی دی دینا مشمول مش میرن سرا وہ کلن عتیم پردا اور اتول برازمں تے يوم قیامت پردہ قیامت پردا ہے وا ان الذين يكنى ناقسان نامن چیما نو راول دي عاملوا صالحات عملي کړي نیکو هم جنت لو هم سيجل لهم الرحمن قدا زردي چوبو ګرځي دي لره مې ربان بادشاہ مين پزوند زنه کانو کې او د محبت بولاله دلشانو ګرځي حديث کي رازي رسول الله عليه وسلم په چې الله دې یو بنده سره محبت کوي نو جبرائيل عليه السلام ته چې دا پلان یې سره محبت کوم توا سره محبت کوي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فرمایي جبرائيل عليه السلام سره محبت چونکی دا جبرائيل عليه السلام دا الله کو حکم په اسمان کې دا اعلان کوي چې الله دا پلان سره محبت کوي تاسو سره محبت کوي او اسمان والے جکل هغه سره محبت جوړه کی نبی اجازه هغه بنده ته پاره قدمه کې کوم قبوليت کې خلل شي وانقیت আলাইک محبتا منی تاسو مخکې موسه عليه السلام نه موسه عليه السلام بني اسرائيل دي خدا هغه محبت هغه د تعبیر او قدره کې واچو فاین ما یا سرنا اوغلی ثانی کا یکیننا سانټره موږ دا قران دلی ثانی کا بجه بставаنه لتو بشره المتقین دغه پارا جزیره ور کته په دې باندې متکیانو لروتون د بنی او یاره په دې باندې قومندو دا قوم جگړالو جگړ کې دا قران کریم چې دینو دامنته ساتل او دا کوم خلک چې جګړه کوي نه دی کوی راو چې جګړه نه کوي وکم اهلک ناسم رالا لا کړل ننګه قبل مکه نه دی نامل قررنه پیرونه حن تو حسو منهم من احدن ایتبینی د دینسو او تسمع لهم رجز يا اور تديل راکشار لأن تشعر تلك الأولى لأن تكون محصوصاً وأن تكون محصوصاً لأن تتبع لأن تكون محصوصاً لأن تتبع تلك الأولى والمخير بسم الله الرحمن الرحيم طواح ما انزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء وآتي العلى الرحمن على العرش استوى سورة طه مكي سورة ترتيب د سورتو کې شلم نمبر دی په نزول کې کينځل وي دی په د سورتي مريم نامه کې د سورتي واقع نه دې ته سوره تلقلیم مې سوره موسی او ته مې نو موسی السلام الله عليه وسلم وکي نوخه د سوره مریم په اخر کې تکلیف په دنیاوي د دنیا تکلیف چې څومره مونږه حالات کړی دی یذنت په سوره تواه کې وو چې په رول می حالات کړو سوره مریم کې رد په شفاعت تهري دا اللہ نا پزورا خلاسول سکنے شکولے اس سورت تواہا پن ایک سو نو نمبر ایاد کمرت دے پر شپاہت قہری بانے دا اللہ نا پزورا سکنے شکولے دعوت سورت اہم خبر اس سورت کې بہادر شپاہ سا تبلیغو کا دا قرآن کریم د تو دا خبر دا مخیو ورسو او دا و د تو هیڅ پک زره ذکر کئ اپرتو ل شركونو باندې رب کئ خر توا ها الله کوی پهمانه د ذیورو وروپو مانګ ل کل قران ل تشکا د دې صورت په ذریعے عمر رضی الله تعالی مسلمان شه یو دني تور راوسته راغړی ته چونی دا او چا ورته ويل خبرې وي اوپی یو خوروردي ایمان لا وړ دی چې هلته لا می یو د مهاجدي و صاحبي ته کناسو او صورتې د هغې تلاې دی کو دیته لیک نو ماله را کې دا تا لاوت کو لغاخور خور و د غې پې دله درته د سوو پورې چې تو پاک شوی ی ش اولو چې اوس لوهې پااک شو بیا غ لبر و مرج اللہ تعالی نو چې سورۃ طواحا واوریدا نو مسلمان چې دا غوینه و طواحا باندې قران ال تشکا نظر علی غلی مونږه پتاوه نه قران چې ته کوم شککت کی پروی دي د ایمان لاری ځان ته کو کوه الا ته قرطنه میا خامګر نسیت نسيطة دفار داغتش آجيري تنزيل من, من خلق الارض و السماوات العلا راننا زليدن ده ها غزات ده طرف ندي جي پیدا کرده ده اسمانو نوچه خلق الارض و السماوات العلا جي پیدا کرده دزمتو اسمانو نوچه تو الرحمن واللعرش استواميرا بانباد شاپا عرش باني بان برابر ده دقل شان مناسب سنگت اللہ کما يلیکو بشانهي زکر الاستیواء و معلومن والکیف و مجھولن و سوالوان حابی داتون امام مالک رحمت اللہ علیہ وی استیواء چیدنو دا معلومن دا او کیفیت سنگ دا استیواء او کیفیت مجھول لے او دا دی پبارک سوالونا کولو دا بیدت تے خلق تے مناظرے کے لہو معافی سماوات او معافی لارد او خواہد دا اللہ پہ استیار کی با خلق پس زان مشہوری نو استیواء علی الارش بان زان مشہورن. د في السماوات سما ات خاص د الله تار کې غس چې پاس معرو ک دي و ما ب نه همماغ چې په زمک کې دي و ما تحت سره تحت سره د رسول الله سر الله عليهدي وسلم نه ته پووس شو چې رسول الله ص الله عليه وسلمې د زمکې د بیا رسول الله صول الله عليه ووسلم ل ته پو چې دوبو د لاندې سري نو بیا اسلام د هغې د لاندې تیاره ده بیا بیا اسلام د تیاې د لاندې سردي رسول الله ص الله عليه ووسسلام وري د د لاندې هوا ده بیا رسول الله صول الله عليه ووسلم ته چې د هوا د لاندې سري رسول الله ص الله عليه ووسسلام د هوا د لاندې ساراده بیا بیا سلامته پس کو دد د لاندې سري رسول ال صلی الله علیه او سلاممتې دد نه خوا د انسانان ولم هغه ختم شو او دا زمکه چېدننو اوس د امسانان دا زمک لا چې په هوا کې روان ده د داغه شانې دا د زممکې د لاندې اوبري و طرفته بل طرفته اوګول او په هوا کې لا روان زوان او دې زمکې د لاندې هوا د د پاسې هوا ده حالا غ و او یو وام که نه نوره دنیا هم دیر دیره زیات نور عامون دیوا ما تهته سر راغ چې د لاندې دون دی خټ نهدي ای انتجرر او کهته پهتیزه وای ونا ل را نه ووي مست سر راوا نه نله دا لا پوهوي په پو پټه باندې وه افا او ډېر په پټبانې ګوره یو سر دی د سر پجبای او اخپا د پژړ باندې د پجب باندې چې دا شپټ خبره کوي باغی مولا کويږي کو پره چې پټه خبره ساتنه باغی مولا کويږي د غیب د غیب کولنی په کار دې پپټه باندې کوي پپټه الله کويږي الله اکبر لا اله الا الله و له الاسماء والصفات و زمون معاشرکی و ما يؤمن بالله اکثر الا هم مشركون اکثر خلق مشرکان شي چال د غیب دي پتو ور کړي د پټو دي پتو ور کړي الله لا اله الا هو لونه سما وال فتنا الله چې بل حقدار د بنده دی مگر دا ویواله دې الله لرو نه دې سنت فنت و هل تاک حدیث مستوا واقع موسی عليه السلام او شجاعت او په বাহাদুরه راي বাহাদুর مصیبتونه برداشت کول راغلی تا ته خبر د مثال السلام زنارن کلې چېي د ور مثال سلام د مدان نه را روان دیښه د ور سره او ګړي دي ور سره او بي_بي تی تهته کې کې او ز را ځمه د هلته کې اوور را تکاري لاه تی نه روکهه ده ل دغه اوور نه به مونږه ز به تاسوته ش راړمه شي رست دغه بیان دغبراشی تفسیری واقع با رست و راشي مناشی چې چی د دو اور نویوی قبل احل تا شي شی ایکیناً اولی دو ما اور لالی آتی من ها شاید چرارم زد تاصل من ها دینا بیقب حسن پہ یو شغلب آلے او اجدو علن نارہو دا یا پیدا سمز د اور ففاقی لا خودن کې پیغمبر دے لارتن نمال علم غیب نه فلما آتا هم کل چراغ دے دیو اور نو دی آواز و توقری شیعا موسائی موسائی علی السلام اینی انا ربک زستا اللائم فخلانا علیک پسوک عباستنا علیک تیزار تاری تیزار عباسا اجزیو کا اوزی جمعات تسرد تیزار زگر زبکی او جنازم تسرد تیزار ربکو اینکا بلواد دا سن مکو دا جزی تیزار عباسا اینکا بلواد المقدسی طوا یکیناً تیز بلواد المقدسی پاکن دا پاسکی تو آج تاورا تاودا وعنق تر تو کفستنی لما یوحا او یکینا ما غورکڑی تنو غکی داغتا چو وحی کی گتا اتا اننی انا اللہ اولا اینا ایلا انا یکینا نزا اللہ مجھلے بلاجت روام وزردغی واللہ دے فعبودنی نزمہ عبادت کا وواقع میں صلاح تلی ذکری او قائمہ وموز لدکرې زما د یاد دپهمون یع مکې ممهه ل مغا ل ک او خل پوره ایثاب کتاب وې هغه یومونلا و کو مونک ک غه او د چا سلور وره دی چاوي در دي یو داسې دو ع کې دمونداو ه درې دي نو خلکو دی تا سر ص دلي ل چې درې دي و زما سلور د کارون نهري او د درې ديث مېګ دی په درور وکې او د یو پاتے پاتې ار رکات کے در دکار اصاب کون نو دو باز خلقو موس کو داشتی موس دا مغا پہ لیکنی خان گیا بیات موس دا توجہ راگر نه این نسا آتا آتیا تو ناکاد او فیاتو موس گو که خبر بتنیشی جیسو رکاتا ناکرن پتہ نا لگی اکاد او فیات دا غفلت سی غفلت ما کوا یکینام قیامت چیز اگر خام خاراتنون کرے اکاد او فیات قریب دین کاره کارا بکم زده لرا دو معنی بی خواه دا کاره بکم زده لرا دا معنی غریب القرآن کرده او زنگ پنش پیر شخصه ممنا او که او اکاد و اکپیه بلا معنی زغوارم چه پت و را ده لرا دیخ بلا معنی لیتو جاکو لنفسی ساده د پارا چه بدلو ورکنی هره او نفس دا پاغسی چه کرده فالای اصد دنکا اڅواد نړې تال را د دی مثله را ملایمن بها او تبع هو او فتردان واځي نړې تال د دې مثله نه غتص چی ما نراړي بها پدي باندې وت بها او او تا دې شو د پايش کول فتردان دې حالا دې بها حالا شي وماتلک بيمينك يا موسى اوس چهره فقیداس کستا اي موسى عليه السلام قال هي اوس آیا لو لاغه دا زما همساده مثال سلام تا الله ستا پلا کې زي مثال سلام ادهساده الله ته پته وچ همساده خو ددي وجه نه چې مثال سلام ل گردت شي که نه خبرې سره خبرې سره مثال سلام ت شي نو مثال سلام قاله س ووایه مثال سلام اده زما همساالله اعتککه غوا یا تقییا لم د پاهغې بانې تکیا ده چې تکیا دې ته وی دې امثال په کاتو زور ورکی دی باندې د پاسه د انسان زور لري نو دا ته شو یو عادي تکیا یو عادي دا نه ته په چارو ډول نه ورغد ته مې ته روان دي او امصا لنګي ټیکو ته نو ټیک لګوم زاس اره یا په دې باندې تیر کاکا وای ټیک دا باندې نه راته سیوا کړه اسوا ته ټیک لګوم دې باندې څنګه خمانه نا دا مانا خد دا لگیم اصوایا دا زمان سالا توقت وانی یا ٹیک لگم دا پریبانیم و احوش و بیها اوزر آساندما بیها پریبانی علا غنمی پانی پی پانی راستاندما پریبانی پانی علا غنمی خبر دیزو تاولیت یا ماری بوخراو مانا را پدی که پایدیو دیدی دیدی دی. سلور جوابونه موسیٰ سلام السلام اکڑلو الله <سؤال> تنیا و علیکم السلام و علیکم السلام ورحم الله وبركاته بندہ جلاده شرایطنده ته پوه ځکه وته ازنه یې مارته نه جوړ کی دی یو ور دی مارته نه جوړ شي چې داونه شي دا په مخ کې نه مارو نه دا امسا وا د مسکینه او مارته نه جوړ شي او یو هاش دې نو هاش د پانو را څندل تو وي په دې کې اوو شبې په <تصفح> حش او په ضربې فرق دیاز په او په ضرب کې پرق دی ح د دا پاو را ساندو ته وئ او زرب دا سان غواله ته وئ لکن ن ساش پنکې دی ظرب ک حاش نه کوې او وای دا وي زه د السلام دازد موسى عليه السلام په سنت او یمن کو مې انبياء السلامون بزي رسرل دي زم بزي تاو ما نبیانه سلام چې بزي رسرل دي نه غي پر دي غنم نه دي خورلي هغه پر دي غنم چې خلک ټول مزون له لاشي چې وقص لازم یا غو نه بوټي او یا به پر دي غنم خورلي دا ناروا دي دا حرام دي یا گوئی پرادیر وانے کری. ہر سوچے ساروی ساتی لخپل کې محنت کے نو ساتی انو حرام پہ مخرا علا غرمی بیزے ولیتیاں ماری بخرا ادھے کمالا پائیدی موری دی دي لی بسید رحمت اللہ علیہی دا امسا پائیدی ذکر دی اچھا لی رحمت اللہ علیہی وی امسا چردہ دا دا اسلام علیہ السلام سنت پہ او د لیکانو خلکو دا, دا غي زینت ته لیکانو خلکو او ور سره دا دشمنانو باندې وسله دا مار لړم او د کمزور مدد کې زکه دی بابا پیګل دین را ورځي کې نه دا چې قازای په ذای لګي دا لګي او د منابیکانو د پار غمنې چې تر د مناتیک په تیږي کنه هم سا غرغري هر وګ ډول د منظور نه داغه غد لپاره همڅه غم دي اصل بسيد الرحمن الله عليه وي له منافق لپاره همڅه غم دي او نیکه کارونه کې شړې نورم ډېر کې دي د دې د وژن موسی السلام هم ځ سره ګرځول قال انقها يا موسى اويل الله اغرد اي موسی عليه السلام دغرید عليك طولا موسى زد دغه چې کوم کې داسې برابر عمر والے چا تزيد فالقها فإذا غورو له غ ل ناس به دامروته سا چې منې والې قال ولا ته نوویل مون وویل لا ته اونسا ولاته خ مېس ودو حسیله ته حاللوله زر د چې اپ بکمونږدي ل حالت لومبالي ته مو میده کا بله موج دن نه کل سل ل من غیر شوين دغیر دسم آیتا اقرادا دا, دا موجیزا بلا لنوری اکا من آیات من آیات نن کبرادی دا پارچو خو منگتا من آیات نن کبراد موجیزو دا منگلو یلا اذہب الازرعون انہو طوغا لار شکر غونتا نوری موجیزیم موسیٰ علیہ السلام سرائی لار شکر غونتا ایکینا اگو طوغا سرکشی کری قال رب جشرف لی صدری موسیٰ علیہ السلام دعا وکړه دا دوه مقام ذکر کئ په ذکر موسی علی السلام دوا او د وقده د وقده قبولیت طریقې ها په انسان په تیری طریقې سره تدریس کول موسی علی السلام دعا وکړه رب اشرح لي صدري ا رب قلع كي سینه زمان سوچ چې دا رب اشرح لي صدري واسهل لي امري وحل عقدة من لساني رب زدني علما يقول اذا لن نود له بعد يظهر له بعد اذا او مجرب الفرا هو المص عليه السلام ربي اشرح لي صدري اقرا بقى قل او كي شرح لي قل او كي سينظم براني دي سينظم او يصير لي او سان كما ما جماه کار احنا لو كنتم لي ثاني او براني ذا کا غورته د جبه زما دا, جب دا موسی اسلام جبه چې ونه دا بیا ان خطا او یاد موسی اسلام جب یا دی جبه کله کله د دې د نو یا پیدایشي او پیدایشي نو د ګمبیا اسلام کې پیدایشي ابن موسی اسلام لا لا ترغونه زل کېد نه راځه ځکه ته وی دې کې چې لم ما تڅارې ګورې د دې ګی دې نه راځي لوی دایو تاوي چې دا ذکر وکړ د لنअनुپیږې د دی نو که ورغون وکړې امتحان پېکو نو موسی عليه السلام له یو ول غول راړ په پلت کې ورس کړوټه را پس موسی عليه السلام زړه په سروټه حمله کوي د عقلي دې کړه غول ته لاس کوو سلام جبرائيل عليه السلام یې ته ول لاس تاو نو هغه چې جبې ته سوځي چې دې په اوسو زیده لگاغې نه موسی عليه السلام دغه کې لکنت پیدا شو الله الله سوال قولی قولی پا پا دا سوال وکړو يبقه قولي چې پوښي په خبر زم ما واځه او ايقو قولي چې پوښي په مینا دوا په خبر زم ما باندې ګوځل لی وزير من اهلي اوګرد زم ما لپاره ما من زم ما له اهلي د اهل زمانه هارون اخي چې هارون عليه السلام چې زم ما روغ دي اجد دوي هي چ مضبوط کی مضبوط کی باغبان مضبوط کی باغبان ازری زمان لاوا اشریک هو پی امره او شریک کی کہ ماذرا پر کار د نبوت زم ما کی کین نصب د حقکتی را ده پارچ موږ د پاکی بیان کو ستاره را ور کور سر کا جی راو یا را تازه را ده غورا یقو قولی بان و ماذ خبرنتی چ لسانو الفتانه فنوان اسفوادیه فلم يبق الا سوره اللحم والدم به انسان کس دي خو يوجب د یو زړه دي لچجبې نه چليږي کما کله خبرې پېته اوه یار خبره پېنه کوي او مطلب باندي سې سوچ نه کوي فلم يبق الا سوره اللحم والدم دا بیا د دنیا د وقفيو ټوکله اځه بوټه رجر دي دا رجر دي اوه یار پګینش ترې د انسان جبوي نه یو حیوان یو زنناورم والله دله جببه ور کړي ده دغه عرب دا خبررم کوي چې انسان چې دی نو دی په سیزونو باندې انسان دی او دوواړه واړه واړه یو جببه د یو زړه دی دد نه کانتررول د انسان هاې لږي او انسان چې دی عرب دامه چې انسان چې دی دا خپل جبې د لاندې پ کله چې دی سپله جببه اوسپړي کله ل تا ته پر د د حیثیت دغه هيڅ هيڅ دی په لږ په لږه نه راست پر دی او بل نهسته نو تاګه هيڅ هيڅ نه معلومي دغه امام ابو یوسف رحمت الله علیه او د مجلس دات کې طالبان نه شنو تر کو شنو مکو شنو به کول چستا جدا مسل سره څنګه دا مسل سره څنګه په دې کې یو خاص نهسته او ډېر زبردست کاری او هغه خبر دې زیات نه نماو بي څه پتو یې لکه طالب ويته پړو ته پوسنکه یا ته کو کنه نو لګړې روزو نه درو څلو روزو نه غلې نه عصو غږمګ تپوت نو پوس به نه کو چې دوی یې راځي د ورځې بسټېم خلک ماتې نماو بي څه رحمت الله علیه وته وي د ورځې شي نو ورځې ما ماتې ای ما و یسته که چې راګی دا نو د نیم شپې پر د نشن بیا وتی هغه دای ما و یسته پته چې چپه لې خاوي نو سره له کلام له مالمی غام څنګه چې ګل کې خوشبو ده نه پټه پرتای او هغه د بوې کو خوشبو راخاره شي لږه چنده د انسانو د کلام نه مالمیږي واشرک هو فی الامرین ونذكرك كثيرا یادوما امنگه تعال درین انك كنت بنا بصیرۃ کنتم غرر لدینک قال لقد اتیتك الاسئله یاموزاء کنن درکشتاتا او لله کنن درکشتاتا غفت نشوی دعا تا اے موسی السلام و قد منن علیک مره اخرى کنن احسان کرندو بتابانه یذلبل اذ اوحین الی الامر کتلک من خبر ورتمور تعالی ما یوحا اغه خبر ورتمنگا انقذيه في تابوت پیغمبر چې د لجوړيګي د نړی د ماشمطوب نه پیغمبري خاص د دې ترتیب د ماشمطوب نه راوالي چې واچو دلرا انقذيه في تابوت چې واچو دلرا پسند کې فخذتي في او غور دا وا د لرا في اليمين په دریاب کې فيل قهر يمو بالساحل لو او غور زيد الله دري اپ بس ساحل بک نه را دري اپ باندې ياخذه عدو له و عدو الله وا بريد الله دشمن زما او دشمن دروال کوي تو عليك محبتا مني ما وا چې له بتا باندې مینا مني محبتا مين دخل خو مني زمال طرفنا اليستع بالنا والي تصنع على عيني او چې پالن اونشي است على عيني په حفاظت زما کې تم چې یو تو کا کل چروا نو استخر فتقول هل ادلكم على ما يفله کل چې دغه صلی اسلامي سمندر تورغ ور سین تا او په بکسه کې اچولې بکسه چپور اوه واه چپور اوه واه وسه د هورت ولوي یوحنا اينو یوحنا ته ویل دا سرور او سرزه او چې دا دغه کم زيت دي دا سند کم زيت دي بس هغه مرته روان نه او په سین کې له کومه په ور بدلته دا پرغان خورتا سين ته نه یو والا ورغله والا پرغون کوټ ورتاب شو او انت ک الله رسول هغه چې راوغه ستو موسی عليه السلام خو موسی عليه السلام و نمبر د هچ په ینا راستل او وسانا کوم دین بیا ځو سره من ځړلې دیو تو وی چې اوس بسکو انو د موسی عليه السلام خو انت ویلا له ډېپ خلک ویلاو زګات به چا ماشوم مونږ و بیا خلک را جمع کړي نو موسی علیه السلام خو ورته ویچو ځنانه دا نیک خلک دي نیکان دي دا غي قربا توخه مکیدې چې دا خلکو پای هغه واخلي فتقول له اوې لاره هل ادلکم علام یکلوه عايز او خیم تاسو ته اله ی فلو هسوک چېقالال نه بک د د فرهجانالاو میکه نو اپسمونږ تع لهلاې کو مور ستا ته کو ت راوهدي د پاره ت راوه چې یخې به شيسترګې د ولا ته زن اومه خفه او خاله ولا, ولا ته زن او خفه بې شي یع هغېستر یو تاببانانې یخي او خفه ب نه شي قطتن او تا مررکه یو تن سر سووک وررکه بهسوکې مررکه نا جينا منن غ نو بچې مونږه تع د غام نه او بد لا غس کيفتتن لا پهتونه او از ماتونونه رااست دی امتحاناتته راې په تابان امتحانانه سن امتحانوې پ کړي ماشومانې د د کو مجل مخه دی درال څنګه ووت د د دغه د منخ نو مخه دی دراب راغئ کېتی ختل کړ او مذري کړی ور سره علیہ السلام ن کاله م او د خپل ووط نه رو شو او د لارې ته نه روکش شو جوړي ب غې نه روکش شو ډیرر لیم ته ح ته راغ فله ب ته بچیې ن ر شو وه فله ب تهینې نفی هلی مدی وختګ تایرګ تا کلونه په مدی نوو کې مدی تهلهقدرې یا مسا رالی ته په وخت مکربانې مثالله السلام سروکر نفسې دا غره کړېته ده پار د ځان خپل هي د اوبلاټ سوا خوکا اورو ست بیااتنه د آیاتې په نشانو زمنګ باندې ولاتنیه کی ذکرې او سستی مته وي ناراستی موتي فی ذکرې په بیان توهید جما کې اذهبالاټې اذهبا لا دې لا ترونه پرون دینو توګه یک نه د سر سر کشي کړه فقول له قول لینا پس وای نه ګټ لعلّه يتذكر ويخشى شايء جاء نسيت والي او يخشى يادويهري دا امر ابن النفيل اغث شيرون ويله و اي الذي من فضل من ورحمة بعثا الى موسى رسولا مناديا تفذ شيرون ببيت امكو انتنيشته تقول عليه قولا لينا قول هو يا غت بينا عن المال علّه يتذكر ويخشى شايشره نسيت واخذوا ابن قال ربنا ذالمنا اول دی ای رب هزمانگا ربنا اننا نخافو اول دی ای رب هزمانگا اردی ای ریو ای ایف رو تعالینا چیزی عطیبو او ایت غایی بسر قال لا تخابو ربنا مهرگی اننی معاکم ای کننزتا اکثر این اصم وعرات زبین و موزا اور او رن فاتیاه فقولا ان رسول ربک فارس مالا بني اسرائیل لا تي هوا तमږ استاد دې درپ تای پرمږ سربنی درایل وناتو ازي او موږ زمور کو دي ناراضه مور کو دي ناراضه اق جنك بيات ربك لكنه موږ راولې تا په معجزې تر بدر الله والسلام علي عليه تبع الود او سلام دې پاغشاه باندې تابدار تابدار سود هدايت انا قد احيينا ان العذاب على من كذب وتولى او یقینا وي شي دې تا داې عذاب پاغ چاعادي چې در جنې حله رو ته واللهمروع قال ف رب کو مايا موسا مثال اسلام تقوو قال ف رب کو يا موسا بغون پسوک در تا مصال اسلام قال رب الذي آتوان كل شي خلسو ماذا دې ت ددي بي چې رب میتي که نه در وجه ان تقصو قال ربن الذي آ كلشي رب ز غ اعت آ تو كلشي خلقه هدایته وسما هدایته هدا هدایت قال فما بال القرون الاولى نبيا ته ترغون وين وين څه دي حال پهړو مخکینو مخکینو خان کو مبارک ته سوای ته ترغون خدا خیال چې د موسی علی سلام وای چې ټول مشرکې پلا د مشرکو لیکې د مشرک ته داسې وای نو دا موسی علی سلام وته وای قال علمها عند ربي شو کتاب لا غلو رببي وسا هغ پر نا ویل مثال سلام چې علمم د هغي پ ضررب زم هغ په کتاب لازلو رببي ولا انسان نهغااف لېرب زماونه نهېږي تا چې کممته پووس که د هغې جواب دله رکم الذي جاله او دااکتر غون چې لن دا خبره بلوونه رابردو الذي جاعاه لکو الأفضض محدن الله ا اعته چې ګزون ده تاسو دپارزمکه د ران بلن او وسکه لکوم فیسو بلن او روانې کړړ د تاسو له بې کڅ بلن لاې وانزنه من مامان را ورو لې میسم فَأَخْرَجْنَا بر آسمان نهما ابه په رج نه را بعضاصلې پهې سره اواجر من نبات ان شته اواجن جوړې جوړی من نبات ان شته د ګیاګو مختلفونه کولو هو را ا دا دا و نام کوم او سروي تاسوفرې کې سالیپل ان نهفی دا کللا لونین نوها ایکن ن پرې کې خاام مخه د لاند دي لولین نوها د پاه د خاوندانو د عقل د عقل من د پاه پهې کې د لا دي دا کلمن د پاره پهې کې د لا دي لولین نهه کمینسان چې قلمن دي منها خلک لااکم وافیان نو عید کوم منها منها خلق د زم ک نه مونږه پیدا کړي تاسو افیانو ع دو کوم د تاریخ کتاب ل کې ویو ماشمه هغه خټو کلو ب کوې نو چې خټو کېلو ب کول خټه سره لیا او او هغې کل ل کې چې من ها خلق ناکم مفیو دو کوممن هاو خ کو دې خارو نه تاسو پیدا کړي او د خارو تب تاسو واپس واپې او د دی چاوتته چلو ب کنن و دا زه خپل سبق یادلو وامانوکر کوم تاه تن وفره دېرهمه مونږ بیا تاسو رااب نو ګوره په خواني خلک چېو د هغوی د دیم سره شغه کو شوکوو خلیکویو ځل اعلانو کوو و په بغداد کې په عرا کې موته دی معمال غټ د هديسو کتاب دی وي دا چې کوم و کوم زنانو ته یادي نو هغېدي د خپل روشندانونو کې دووي کې دي په بغداد کې داسې کور لوچ پاغي کې دیو نه ورته پره شندان کې ټول کورونه کې دیوي د شپې پرته وي په هر کور کې داسې زنانو چې هغه ته موتا دې امامي مالک په یادوبانې یارو ډېر حدیث دی په کې موتا دې امامي مالک کې حدیث دی چې هغه زنانو په یادو وي او بیا اعلان وکړي وای چې کومک کوم بیا کومغورو نو کې داسې زنان علي چې هغه د قران کریم هیڅ زونه کړي قران په یاد او یاد کړی له هغه تاسو ډیوي کړي په دې ډول کې روشندانو دانونو کې نو ببل راځي چې بیا هو نو بیا په بلو په روشن دانونو کې زای په زای چې د خال خاليه ډیوانو او نور اکثر زنانو ته قران کریم هغه په یاد یاره معتاد امام مالک په طول بغداد زنانو ته بیا د باندې یادو او دا قرآن چی دهنو دا چا تاکی خال خالیه او زنانه تا پیادو بانده نویا حافظان دا قرآن پکڑی او نن سبا الله دی رحمو کی جحاله دیر دیر دیر خلقوی علم دیر شو علم چرتا دیر شو علم کم شو تچانا تپوسو کدیو مسلی او لانا دیر تحیاتوی او قو ناس تا دیر الحمدوی قو اتحیاتو پا دیر سبا کې نور دیر ددي زمې نهمونه تاسو پیدا داداخل ی فییانو عدو کوم په کې بهمونږه تاسو واپستمل هاان نخورري چې کوم تاه تلوه رامونږه بر رااباس ددي نه تاسیو زلبي لهقدروته ناکول د ها په خ د به اس یقین خودلی مونږذ پی غون ته دروغو کو انکار وککوو با انکارار ټول نشانېمهتهخولی وي نشانې شوي د همثان تم مار جوړ کړړو پهطر کې بچې مثال اسلام لاسور که چلاو با لازمد موسی علیہ السلام پڑھا کیدو د کا د مونخان مونخان په الله جل شانو مسلط کړو سپګي په الله مسلط کړی وی وین په الله جل شانو مسلط کړی وا دا ټول نه خې د دې تمون خودره ترون تا قال اج تن علی تخرجنا من ارضک در دې فورې دې ترون خزانه کې کم منغلر او جواهرات داغره کانی جوړ شوی کټې ته جوړی شوی فاکر دو آبادی نسبت دو دروغو کو او انکار کو قال آجی اتنا تخرجنا من عوضی کبی سحرکے یا موسا امیشہ دو پارا پہت پرس بانے بے الزام لگے یونم بور پور ورطا پی چدا غو پلانے رے پلانے رے دانوں چدا نیتا پلے ندے الزام نشی لگوے نکو موسا علیہ السلام بانے دو جادو گر نمو تا پل قال آجی اتنا تخرجنا من عوضی نابی سحرکے یا موسا او ویل ا راول ایتمنګتا مو چې و باشتمنګ د ځمکې د مونږ نه بجادو ستا باندې ا امه صالح السلام فلانئتينا بسحر مثله فلنئتيالک لخان مخ ا را بړو تا تا به سحر مثله جادو پشان دې فجل بيننا و بينک موعدا مکرر ک بمیان زمنګ کې پمیان ستا کې موعدا وح مکرر لا نخلفه نحنو ولا انت مکن نسوا چ خلابنکو خل به نه کوو مونږه دا دا هغې والله انته نه ته مکانان سو ای برابر منظره کو ځای مقرر کا ځای مثال ټای مثال اسلام ته چې ټای هم ته مقررن کا ځای ته مقرر کا د مثال اسلام وطويوي د اخت رسه د اختتر رس مرض به پیرغون پیدا دا بل دی چې ته ووي دا به پغون دا اوس د مونږه خلک کوي نو دا د پیغون په د پیدائش را د پیده پرم د پیدائش را د کسان غتی دا چودا غتی مودا غتی کای یوم زینا د افتار رضی او یاداسې چې په کوم رضوان خلک خوشالي یو و ان یوشرن دا ذات راج مشی خلک زها په وخت د صحکه خلک خوشاله کې موسی علی السلام مناظره کې د دین په میدان کې ګرځی را ګرځی دا داعی ته خی موسی علی السلام لوی داعی په لرو پ غمبررانو کغلووی پ غمبر دی مثالله السلام او دا داله چې انسان د دعوت کار کوي د د به چوټین دی به د دعوت کار په مخکې بانې بوي د د به په کیدانی چې دا اختر دی او دا په کروژه ددم په کېو کا شوکتدر دی او نه پن کار به په مخکې بانې بوي دا څو غریږه چې دا دفتروم د جمعې پر رضوان ناراضي نوڅاجی براغل په منبر باندې مطاليب وکړي خلک په خلک بلوانو کوي خو دې بزان د سې په منبر ولای ددا بچوتی نه یوه منځینه ته پر دفتر وایو شرن ناس او زه حادا چې راځم وباسي خلک په خپل ساخ کې د سهار تمبي فتولع فرعون پسو ګرځیدا فرعون پجما کې دو راجمه که تدبیر کول ثم آتا بیا راتلل نهکل په غیبانې قاله له هم موساول لو ته مثاله السلام و ل کوم غرک شيتهبا شي لا تفترو ترالله الله قذ بان م جوړهوي پهله بانې دروغ جازګ تی وي په یو ده کوم بیا عذااب نهلاک ب وقد خابان او تواني شو من هغه سوکب تهه چې جوړی کول د ځانه دروغ څنګه چې ترغون ظالمونه دا چېته مثال السلام الله لګلی مضبوط ته او غصاک دی حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کو ویل قیامت تے نبی علیہ السلام ولاد حضرت عمر ولاد حضرت ابوبکر دا یو دم سره ولاد دے برابر بڑا ہے کہ وٹ نہ نی او ایک نبی علیہ السلام تے دا اشارے کہ وڈے کو غصہ کوتلیا ہے فرمایا کہ دا سب دی تے دا مثال سناؤ کہ اگر او دا قشانت ترغون سره غپ مخامق دا سے جوڑیدو چې مزہ کا پرغون لیدالیم یو باقشا دوم را ظالم شه چه ما شمانه لاله خواله جا لشانو والامسا ورکره و کچرتو والاسوب خواله ورطلنو چه ایک لاک چالیس هزار ماران زان تا پیوز البان راکا گی ففرغون خوزان تا پیوز کشک راکا دو اغواتا سشه و نیاریدم دا امسانه یاریدم فتنا دو امرهم نراجم کریم نا زه مررام د اختلاپو که پ خپل کار کې دی جادو ګرو چاوی دا پې غمبر دی پههبانې دی چاوی چې نه دا جادو ګر دی مقابله کوو خیر دی پتهبولولي بنم بیان زديې وا سرونله جو په ټک ل جګهعاددو دی و ان نهادانېله سا حرانې دا دوواه جادو ګردي موثال اسلام هاروونه سلام یوری دا غواړ یو خ جا کوم من کوم چې او بعضې تاسو زی کوم د ځم ک ستااسه دېې په سبب د جا د د دواړو ذهبه به طرقتې کوول ممسله او خراببه کې تاسو هغهه طریکه په خواه غواه چې کممهه بهترین نه تولمانې کولی چېغا په خوا غواه بهترین نه د پلار منی کودیم هغې پس مونان ختی وو زګه دا پلار په س نه پودن په جمعمی پس راجمه کې تدبي خپل سممه تو سوف بیا را شي س په سببانې وقع د فل او یقین کامیاب د ن چې هغهڅوک چې کامیاببي تر لاسهکه دا اغيوي چې مونږه به کامیابې قالو يا او واڅې په موسى عليه السلام رب غرضو موسى عليه السلام غرضه کړه چې مونږه هم یعنی مطلب دا د چې مونږه په تاسو راوری قالو ديوي يا موسى اي موسى عليه السلام ايمان تلقيا دا کومه توجيه چې د علامه روح الماني رحمت الله علیه ذکر کړی دی علامه قرطبي رحمت الله علیه هغه سوتي مزاج ده او وې چې دې د موسی علی السلام ادب او کوټه چې ته مخکې ورزې ته مونږه مخکې ورزو او علامه الرحمن رحمه الله علیه وې چې نا د منازره طریقه د دې منازره وا خپل کې د موسی علی السلام د جادوګره منازره وا د جادوګر په موسی علی السلام روب ورزې ته ورزې ته مونږه ورزو نو موسی علی السلام وته وی قالوا دې وی يا موسی موسی علی السلام ايمانت القو ايمانكونا ولمن القا ته غورځې یاشومونه دله هغه چاانه چې غور همسا قاله بل کوو مثاله سلام ته بلل کوو بلکې تاسوولو غوروي مثال سلامته چې تاسو غوري روو در پسې زما بار دی چې محوم کوم ختممون کوم په دا حیبانو هم ې ی هم یو خلولي ن ر د دی ی همساګانه دی یو خلولي خیال ک راستللی شيې تاام تهرم د واځي د سهار د دینا ان نه يخيال الیه په خیال کې راوستل شي موسی علی السلام ته من په هرم د جادو د دینا ان نه هغه تاسعه د منډوي د دې آیات نه دا خبره معلومه کیږي کچرت یو سړی لخت راوال یو جادوګر دی او لخت یو غرزوله او مارته نه جوړ شو نه دا څنګه خبره جادو اثرته په لخت کې مثار کې پراسی اثر مصر په انسان کې مصر کې او د نظر بندي وکړه اغه منډي وال خطه صا ایک وال نو 140000 ماران اغه په یو میدان کې دګیا دی یو په بل ورجو منډي دی دا جوړی او جسفی نفسه خيفتا نو پټک موسی عليه السلام په خپل ځل کې را خيفتا موسی موسی عليه السلام یې رب سره کې یعنی یار یې بدل کې پټک دی د ته تبیخ وو پي دا اغه یار دا داد انسان کی موجودی طبیعیہ قلنا من وی لا انتخاب مریگا موسی علیہ السلام ته ان کان تعالی یکرن تبو چتو والخ ما یامین والقی ما فی یمینتا او اغر ذو اغه استف خلاص کی تلقو ذین ادا معلومی کی موسی علیہ السلام به خلاص نام سا غرزولن مار بتنه جوړیدو زکه اغه زکه کمزای کی چې دا الله په دربار کېو او کويتر کې نه البته وته چې وال قیمتي يميني کې چې په خلاف کې د څه دي امو صالح السلام باندې په خلاف کې ګرځوله او ورځ واغ چې په خلاف کې ساري تلخف نثیر بکی په یو ځربانه په غلط بغیدا ته ما سنو واغ چې دی جون کړي دي بازوي چې نه اګه سهره ته ناراکاګو او غرته په زېپاتي شو دا څه خبره ده دا اغلې کې د معجزونو انتظار کې بازغه سااو دا چې لختته غونهې وه او ماارتهناله جوړی یو للو ها او ایکلاک چالی دضررمران هغې په یو زلبانې را کار یو یو هم نهېخور په یو ل را کارلي دي نو پیرغون و چې دا ایک لاک چالی د ماران پی زل رالی شي نود خو معام راختلی شي او زما د فژم ځانته را لی شي خبر خبره خو ډیره خطرنا سره نو تللقب زل یو زلبانې تیرل ماسه نو چېلی جوړ کوې ناس سر نو کې د قیغه چې دی جوړکړی دی دا چل د جادوګرو دی والله یب ل سا روحي ته او نه کامیابې ږي جادوګر کوم ځایته چلا شي جادوګر هغه کامیابي نهوي ف قسههتهجددن جادوګرو او یا زه کسان په یو زل بابانې پهسیجده باې وتل الله ته پرې وتل جادوګر سسیده کوونکې قالو دی وي ن نهرب د هاروونه موثاح مونږ ای معانه وړی د هاروونه للی السلام د مثاله سلام کچرتای داسې ویلو چې امن د ربي موسی او هارون چی مان راوې موږ پربد موسی عليه السلام هارون عليه السلام نو انت کی خو د فرغون په کور کې موسی عليه السلام په ورکوالي کې پادشه و عرب هغه پالون کیته نو فرغون به د خپل خیال خو چې رب چرته ما يا دې زکه موسی السلام او ما ساتلې کنه خو کې نو اولی هارون عليه السلام یې اطه یې نه تورات ته ملاو شو ایمان ناوڑی منگا پر عبد حارون علی سلام و دموسی علی سلام قال آمانتم له قبل عن آذن لکم دیل آوسم پتا مباند دی چه مانا بتا پوس کے اویل پر غنایتا سو ایمان رانو مقید دینا چه اجازتو کم زیتا سو تا انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر دیو سیاست تا گو تیوان چھولی سیاست تور خبر تے گو تیوان چھولی یکینا داستا داس سو مشر آگا دی د تاسو ته جادو کوله ور راو سیم د موسی علی السلام خلاف وي جن موسی علی السلام سره خو چې حق ظاهر شاوید موسی علی السلام په طرف شو نو دا تاسو مشرد دا تاسو چلوال جوړ کړه فلوقت یان ای بیا کوم عبد لكم من خلاف القامخه فریبکم ذل اس تاسو او پی تاسو عدل بدل یو لاس یو خفا دابا لنکټ کم بیا نن دبل لاس کټ کم دبل اخو بیا کټ کم دا له اوس لی نه کوم بیا رفی جو جو ناخلی په تن دکه کې په په وو کې بم راړ کوم بیا به راګون کوم لاسونه به نک کوم اسپې به دا وجودو نه صرف دا باړي به راون کوم له تالهمن نخواام مخاپ ب شي تاسو یوونه شهدو غ وه د قاچ چې کوم یو ستاسوونه ډیرر هه کې او همهېشهپاتې کې دونکې تا د پ تهول پهمونږ سال سلام ایمانري قال نه نهکه ماجا انا منل بينې وویللي هیچ چ نه غوره کومونږطغ چ راغلی مونږ ته منال بين آات د دوواازې هد لالو نه په مقابله ده س کې چ راغلی مونږته دواې هد لاونه هر سووا دا هر س مونږ ته قدي خومونږه دا وااض د لا نه پرېه خومونږه خپل سرګ وال الله د اتې فتونا چې مونږ پیدا کړي ی ف معته خاو پېسلکو کار چې ته پېسلکوونکي دی یو وی رضوی مسلمانانه خپله موږ د سوار له څو مسلمان سوار له څو کانو مسلمانانو ډېر خالي دی یو وی رضوی مسلمان له ژوند موکتی په بواغې وې سره راغې جمعه ته اویې چې پਤਾ څه چې ور سره او څالو ور سره وي چې پتا څه مسلمان شته هغه ټول له چا مسلمانانی وو اې یوčas پکوي چې زمو مسلمانې ما هغه باربوطه چې بوري ته بویتل چرګ چې واپس راغځي اړ دوه نثراو ای بیا وې چې تاسو مسلمان شته یاره سره نه یاره خلاص تاسو دا استاد دې مسلمانې ما دا استاد یې پکوي چې مسلمانې استاد دې دا ده چې لګي راځي که سختته راله د بیا چې دا د حې دی مسلمانی مسلمانی مشتره او دی. مسلمانی گران دا د یويورې مسلمانان دي انما نهما تضې حال حاتته یا مسلمانی ګرانه ده دا بهته پیسوو ته ټینګې دا بهتو اوهد تټګه دا بهته بعد شات تهټینګه زی ته ټنېمرګری بهګرسانی ففر غوربت ته بیټینګې د دعوت کار ک چلیدل ساسان کار خوونه دي دا خدای سره په نه د چې کرامو شه کرام راغ کرام لا انما اخا انما آمنا بربنا یکینن ایمان راوړمږه بربنا برفوال بالیه پررنا دغه پارا چې مخنو کیمږه تا حتوا yana د ګناهونو زمږه وا ما اکرهتنا او هغه ظهور کړه تا په مونږ باندې علیه دا وا ما اکرهتنا علیه هغه ظهور کړه تا مونږ وما اكرهتنا عليه من السهر اګه زور کله تاسو مونږ باندې په بار د حقیقت جادو کولونه والله خير و ابقى الله جل نشانو خير و غره دی و ابقى او ډیر همیشه دی پیر غون و دی چې اينا عشاد اشد عذاب و ابقى چې کمه په مونږ باندې ډیر څخه په عذاب کې او په همیشه پاتې کیدل کیږي زه تاسو ته ځاځدار کمه چې او زبر است پاتې کیږي کمه تاسو بوجن نو اګه وته جواب ورکړه یله روواقا الله جلله شانو غواه دی و میشه پاتې کېدون کې هو ې ر به هو مجرریاً ایکنن شان دا دی سووک چې را شي خپل رابط ته مجره ین نه له هوجهمه اوس مثالله سلام پهران باند ناستته خ په کللاه اوس جادوګر لال یاغې د تبلیت کارتي کم چېله مقابلې له راغلیغه مقابلې له چې راغلی دی نو هغې اوس لاد هغوی د دعوت کار کې پغون له دعوت ووررکې څنګه یا کینن شان دارې څوم چراغ رب زم رب زم مجرم مجرم پاینا او جہنم ای کینن د پاړه جہنم دلایمو تیا ولا یحیا لبمریګې په دې کې ولا یحیا نه بجوند خوشاله وي و میا ته مؤمنن او اغسو کی راجری الله ته مؤمن قد عملت صالحاته چه عمل کړي نه قوله کدا څه څانو درجات الاولى درجات العنادین دین ردی درجو چته چته پرغونا جه نهتهځې او مونږ مومنان چ مونږ به جنت ته جناتات ن من تحت هاو جنتون دي چروانی روان به لااندې دوو داغې نهلی خالیدي نهپیاې شوي پرې کې و دعللیکهجزمن تت چا دا برده ده دغ چا تذ کا چې ځان پک سااتې د شرق نه وو